Jó reggelt! Az elmúlt egy hétben jóformán ki sem mozdultam otthonról. Egy kicsit Van egy új műsor ötletem, amit még neked sem meséltem el, és annak apropóján, ha nem is apró darabokra, de szétszedtem a lakást. De gyakorlatilag az összes könyvet újra rámoltam, ezt úgy nagyjából el tudod képzelni. Például megtaláltam a Karamazov testvérek első részét, amivel én tartozom neked, és megvan a második része is. Az három kötet volt, vagy kettő? Az a kiadás három kötetes. Tessük? Az a kiadás három kötetes, amit kölcsönöttem. De azt hittem, hogy szaunában felejtetted. Figyelj, az azért való, nem, nem értem, mert ugye ez két kötet, az elsőt vesztettem volna el, de most én a harmadikat nem találom most. Akkor nem, nem tudom, mi a helyzet. Biztos... Ez a világiradalom a világi, a remekei Az vagy a... Tehát nem a narancsárga a az három kötet. Nem, hát én ezt nem értem. <gül> nem, de... nem tudom, megfejtél. Lehet, hogy megvolt neked töredékesen, és most ilyen mozaikokból rakódik össze. A múltkori beszélgetésünkre azt írt a Lendvai Zsolt, Hatalmas a Filipov, ezt a 25 percet kb. minden embernek hallania kellene, köszönöm. Én is köszönöm. Én depressziós lettem tőle, mint hogy az egész héten nem volt túlságosan magas a kedélyállapotom. A honpolára közepesen hatott a feleségedre, is úgy hallottam, hogy hatott, nem pozitív értelemben. Megírta. Uh -huh. Nem, nem tudom megfelelteni, hogy miért, de sajnálom, nem ez volt a szerzői intenció. A, ma ide felé jövett, utamba került a Füst Antikvárium. Múzeum körült 55-57. És ha már ilyen könyves periódusomat élem, akkor két könyvet elhoztam, mert ott van egy ilyen perem a vitrínjének, mármint az utca felé, és ott időnként könyvek vannak. Csak úgy, random. És nem tudom, hogy a lányodnak mennyire való még a kárius és Buktusz, Baktusz című könyv. Most megmutatom a népnek, neked is. Káriusz és Baktusz írta és rajzolta Törbjör Egner, szkolár kiadó <gül> országos Szabó Ervin könyvtár, ez be bele, van, bele van pecsételve, az is, hogy törölve, az, hogy törölve, azt nem tudom. Mindenféle Izék vannak benne, rengeteg pecsét van benne. Én ezt minden esetre el fogom juttatni hozzád. A Messe a Norvég Nemzeti Örökség része. A könyv megjelenését a Norvég Királyi Nagykövetség támogatta. A mű eredeti címe Karius Og Baktus. Olvastad? Ez egy régebbi a fog most most Hát nem tudom, itt az elején két ember van, az egyik egy csak kalapá... igen. csokkalapát. Igen, igen, igen. Ezek ilyen fog, fognyűvő manók. Ezt is tudom. És a fogmosás, a fogmosás népszerűsíti a könyv. Egy ilyen nagyon kedvesen illusztrált ki. De, de régebben jelent meg ilyen tizenvalahány éve. Igen, ez 2013-ban. Fordított a Petke elmese. A fordításon alapjából szolgáló kiadás J.W. Kapellens Forlág Oszló 2011, és ez egy 1949-ben irodott könyv. Igen, igen, igen. akkor ismerem, ismerem. Odaadható a gyereknek majd? Persze, a fogmosásról nem lehet eleget tudni. Köszönjük Á, szépen. Akkor még ott kutakodom a harmadik fejezetet, vagy a harmadik rész illetően. Kegyetlen munka volt. Nagyon élveztem, de azért öt napig otthon, kise mozdulva, egyszer elmentem a humpolával és a lányával a BMC-be, a Szent Efrem kórust, aztán még elmentünk a Kláró, nevezető nem tudom micsodába, a Rádai utcába, ott milyen este megenni egy lángost, nem volt jó ötlet, de azon kívül nem mozdultam ki. A Szent Efrem nagyon jó volt. Te is vagy a Szent Efrem? et Persze, persze. Most valami bartó koncertjük van, nem? Az volt, igen. Igen, igen, igen. Az igen. nagyon szép lehetett. Sári László, Dukai. Egészen hihetetlen volt. Én a Bubnót nagyon bírom, ezer éve nem láttam. Annak idején a Magyar Rádióval, hogy apukán mondta, passzáltuk egymást, mert jót külső zenei szerkesztő volt. Neked volt olyan keltető céged, mint amilyen nekem volt a Magyar Rádió? Mármint ahol amilyen formatív jellegű élményt jelentett, és azóta is viszonyítási pont. Nagyjából? Cégem nem, mondhatnám. Nekem a körépiskola volt egy nagyon formatív időszak. Filippov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Ma van az 50. érettségi találkozó, és még nem döntöttem el, hogy elmenjek -e vagy sem. De nem azon voltál, ott van, amiről esettél? Ugye ez három van, az apácai, az 5-től 8-ig. Van az apácai 1-től 3 és van a radnóti a negyedik. Mert Nem tudja az érettségi. Nem tudtam eldönteni, valószínűleg ez összefüggésben van jelentős mértékben a hangulatommal is, de még nem döntöttem. Ezt általában úgy szoktam eldönteni, itt meg annyi egyéb kérdést, hogy iszom, és ha iszom, akkor már nem ülhetek autóba. Egy vidéken van, tehát oda elmenni taxival kicsi a valószínűsége. Ez érdekes, mi, mi azok annak, hogy vidékre szervezték, hogy ne kell szötni az emberek, mint a lagziról? Nem tudom, ott alvós ráadásul. mennyire vidék? Vácz. Hát ez nem annyira vidék. Igen. Oda a vonattal még elég könnyen eljutsz. Egyébként gyönyörű. Igen, szoktunk arra felé sétálni. Kismaros, nagymaros, zebegény, uh -huh. verőce... Akkor fedeztük fel, amikor a Covid volt. Akkor fogtuk magunkat, és rengeteget kirándultunk, és valahogy felfedeztük magunknak a Dunát. Igen. Mint ahogy mi is a Dunapartól szoktunk sétálni. Igen. Te jársz ilyen találkozókról? Ma határozottan. De hát nekem egy sajátos iskolai élményem volt. De még az általános iskolai akkor is elég jóban vagyunk. Nekem szerencsé volt ilyen szempontból. Mi az, hogy sajátos? Az, hogy a történeti időszakot tekintve is, és a személyek véletlen összeválogatást tekintve is egy kivételes középiskolai nyolc éven volt a Szigyei Mársapály Gimnáziumban, a legszorosabb barátságai mai napig onnan vannak, meg meghatározóbb élményeim is. Úgyhogy nálam ez nem szokott kérdés lenni, hogyha itthon vagyok, és meg tudom oldani, akkor elmondani, sőt, előfordul, hogy én is részt a szervezésben. Ha már itt tartunk a jövő éte, nem leszek, mert nem leszünk itthon. Uh -huh. Merre mentek? Á, földközi tenger, sziget. Oh. Jó nektek. Hát azt nagy utólag. Igaz. Nagyon nagy élmény volt egyébként ez, a, ez az öt nap. Ez azt jelenti, hogy nagyjából fél hatkor kezdtem el, és este 1kor hagytam abba. Ez egy kicsit belső rendrakás ilyenkor, nem? Nem kicsit. Vagy legalábbis, nem. legalábbis leltár. Nem kicsit. Um, a könyveknél, és ez nem először fordult elő, legalább találtam nyolc darab fürkész darás fészket. Jó, így. Azokkal mit kezdett ember ilyenkor? Figyelj, ezek ebben az állapotban már olyanok, mint egy szarkofák. A fülkézdarás ugyanis valamilyen testválladékból, vagy nem tudom miből, nem vagyok rovartanász, csinál egy, egy, egy kemény burkot, és abban kelti ki a kicsinyeit, bár ezt valószínűleg egy rovartanász nem így fogalmazná meg de ma sem aludtam sokkal többet, mint egyébként, bár most már a rendrakásnak a legvégén tartok, már itt én úgy csolsó vannak, és ezeket eldugja. És legjobban úgy tűnik, hogy a könyvek közé tudja eldugni, és néhány egészen frisset is találtam, azt onnan lehet tudni, hogy nagyon nehéz leválasztani a könyv gerincéről, és barna nyomot hagy maga után, leszámítva a régi fülkézdarás fészkeket, amelyek lehullanak róla, és ha leesnek, akkor ugyanúgy összetörnek, mint ahogy összetörik egy szarkofág. Hihetetlen érdekes, ez egy ovális, hosszukás, ezt nem hoztam el, ha elhoznám, akkor valami dobozba kéne tenni, hiszen nyilvánvalói menet közben megsemmisülne. Gyakorlatilag, ha megsemmisül, akkor por marad utána, némi rovar szárny maradványokkal. Hihetetlen érdekes. És csak a könyvek között fészkel. Hát ez valószínűleg biztonságos fedett. De ez nem más állatokban, petézik. egyébként, ez nem egy ilyen parazita jellegű fajta. Rosszul emlékszem? Hát nézd, eh, akkor lehet, hogy nem fülkézdarázs. Én darásként azonosítottam, ja. de hogy mi alapján ezt te tőlem. Um, meg fogom legközelebb mutatni, vagy be is hozom, ha megmarad egyben. Um, és hát ezzel a könyvekkel van a szimbiózisban, csak a könyvekkel. Mm. És nem tesz különbséget a magyar és a világirodalom között. Egyébként, világ. amikor ezek oda befészkelnek, akkor azt lehet tapasztalni, mert ilyen rendkívül magas uh, rezonáló hangot adnak bent, amikor élik az életüket. Nem tudom, hogy akkor párosodnak, vagy beszélgetnek, vagy akkor csinálják ezt az agyagizét, de minden esetre csak az a helyzet, hogy ugye, ha ezeket onnan ki akarod szabadítani, beleért vagy, akkor megkockáztatod, hogy megcsípnek, akkor le kell bontanod a fél könyvespolcot, mert Hát egyrészt nem biztos, hogy pontot bontod meg, ahol van, másrészt, hát fogalmam sincs, hogy ezek a fülkészdarazsak akkor, abban az állapotukban, hogy vándorolnak a könyvek között. Hiszen ez nem elő van, hanem mindig a könyvek mögött vagy oldalán. Nagyon érdekes volt. Kiesett például az érettség, ez, biztos, ez, ez lehetne jel is, kiesett az, éret, az érettségére kaphattam egy könyvet, és abból kiesett Lukács igazgató úrnak a levele, és utána elkezdtem kétségbe esetten keresni, hogy melyik lehetett az a könyv, az egy verses könyv kellett, hogy legyen, de nem jöttem rá, úgyhogy jelenleg Lukács tanár a levele az úgy önállóan van, megfosztva a könyvtől, amiben benne volt. Maga az emlék az onnan van, és maga az ötlet is onnan van, ez egy május elején kezdődő műsor, amiről lassan árulok el részleteket, hogy amikor meghaltak a szüleim, és felszámoltam a lakást, akkor az egy, az egy egészen döbbenetes élmény volt, és eldöntöttem, hogy miközben nem akarok meghalni még, vagy nem szándékozom, átfésülöm a lakást a tekintetben, hogy amit ki akarok dobni, mert akarok semmisíteni, azokat, vagy másnak akarom adni, azokat én szortirozzam és elejtezzem, ez alól, mint egy felmentve és felszabadítva a lányomat, akire ezt a feladatot nem bízom rá. Ennek kezdtem neki. Ez egy elég sziszi fúziónk. Annak idején apám könyvtárában rengeteg levelet találtam például bebújtatva a könyvekben, ami azt jelenti tehát, hogy a könyveket egyenként így, mit mond az ember amikor így végperget, hát végpergeti és volt benne levél, nem egy apám levelezett velem De felteszem ezek nem neked szóltak De nekem szóltak Ja Ezek nem szóltak Ez egy szándékos szándékos erejtés volt, hogy majd utólag megtaláld? Nem tudom. Apám számos lebelet odaadott, és számos lebelet elkezdett, nem fejezetbe, és különböző könyvekben hagyta őket. Nem áll megkérdezni azokat. Nagyon intim. Egyáltalán ez a műsor, amire készülök, az jellegét tekintve emlékeztetni fog a búcsú apám hanvaitól műsoromra. Olyan lesz. De egy egész sorozat. Nagyon készülök rá. Mikor várható? Május alá. Hm. És hát majd ki fog derülni, hogy mennyi ideig tart, akkor is egyébként, hogyha lassan fog bevezetődni, ez elvileg el tud tartani hónapokig felszámolok egy csomó dolgot, lesz egy része, amit megsemmisítek itt a stúdióban. Annak mi a funkciója? A megválás. Olyan, mint amikor egy léghajóból kidobsz valamit, hogy fennmaradjon a levegőből. Levegőben. Nehezék. Nincs rá szükség. Tehát annak az ódiumával természetesen, hogy visszacsinálni már nem lehet. Bizonyos szempontból emberekkel is el fogok ugyanígy számolni, tehát... Elmesélek neked egy történetet a közelmúltból. Ugye abból adódóan, hogy dolgoztam, hát ezt csináltam, um, egyfolytában zenét hallgattam, rádiót hallgattam, vagy tévét hallgattam, ugye nézni nem állt mert dolgoztam a, a napok felét, azt létrán töltöttem, ezt gondolom ismered. Igen. És... Um, a fővárosi közgyűlés egy bizonyos pillanatában nem tudom megmondani, hogy melyik frakció részéről, idéztek valamit a kis Ambrusnak, hogy ő mit mondott a Kejfejancsiban. Ugye a Kejfejancsi jelentősége mindig az idézés és az abban elhangzottak voltak, független attól, hogy azt egyébként tömegek kísértéke vagy sem, egy mérvadó közeg hallgatta, nézte, és ez az éregómnak nagyon fontos volt. És kisabrus erre reagált, ő úgy azt mondta, hogy hát ennek a felvetésnek, amit elhangzott alapvetően Fiala János fog örülni, hogy így számom van tartva, talán a Fidesz volt, vagy a Tisza, nem tudom, nem emlékszem rá, és vissza nem kerestem. És ez egy nagyon kedves megjegyzés volt a részéről, amire rácsatlakozott a karácsony, és nagyjából egy olyan megjegyzést tett, ott poénkodott, e, ami egyébként általában megtörténik akkor, amikor az ember közösségben van, hiszen egyedül az emberek nem szoktak poénkodni, mert nem akarnak egymásra licitálni, és nagyjából egy azzal kapcsolatos mondatot mondott, hogy mennyire nincs jelentősége a fialának, hiszen alig figyelnek rá. E, és a kis Ambrus vette magának a bátorságot, egy hihetetlen volt, akkor már odaültem elé, ugye néztem az önkormányzati tévét, és mondta, hogy hát nem olyan kevesen hallgatják, és nézik, és e, van jelentősége, és arra még egyszer mondott valami, hát ha nem is dehonesztálód, de nem pozitív dolgot a karácsony nevetve. E, én egyébként ilyenkor szoktam SMS-ezni a résztvevőkkel, parlamenti felszólalásokat követően is szoktam képviselőknek írni. Ugye én valamiféle személyes viszonyt feltételezek azokról az emberekről, akikkel kapcsolatban állok, és csak utólag jövök rá, hogy ebben általában tévedek, vagy a mélységét rosszul ítélem meg. De hát ez vagyok én. És ez a készülő műsor is ilyen lesz. Ezt az énemet hozza vissza a tízes skálán, 9-esre, az elmúlt időben inkább papírok mögé bújtam és annyira felháborodtam azon, amit a, a, a karácsony tett, hogy írtam neki egy sms hogy ne szórakozzon velem, nem az a dolog lényege, hogy hányan néznek és uh, hallgatnak, külös tekintettel, hogy ott ugye pont az ellenkezőiről lehetett uh, tanúbizonyságot szerezni, hanem, hanem az igazságérzetemnek is adnak, hogy én egyébként mivel kapcsolatban foglalok állást, és a karácsony visszaírt, és azt írta, hogy igazad van elnézést, és azon gondolkodtam egy ideig, hogy én ezzel megelégszem-e vagy sem, és utólag rájöttem arra, hogy nem elégszem meg, hiszen ezt az elnézést ezt nekem elküldte. De ugyanez a fővárosi közgyűlésben már nem hangzott el a fővárosi közgyűlés, és az állá leszek, úgy fogják megörökíteni ezt, mint ahogy poénkodott a főpolgármester a fialán, és ez az én szakmai hiúságomnak és az egyéni hűságomnak egy tízes skálán, tízes csorbája volt, visszahozta azt az énemet, amikor az volt bennem, hogy a Ludas Matyi ezt háromszor fogja elverni a döbrögin, és e tekintetben én a karácsonyra döbrögi ként nézek. Sokan azt gondolják, hogy ez egy becsípődés a részéről a karácsonyi esetében, de ezt bárkinél megtenném, és ez ott egy nagyon rossz pillanat volt. Ha kisambrus másféleképpen viselkedett volna, akkor lehet, hogy ma beszélgetnék vele utoljára. Mit szólsz a történetemhez? Azonban mondom, hogy milyen érdekes, hogy erről az oldalról fogtad meg, és nem arról, hogy a hogy milyen jó, hogy a kis kisambrus így reagált. Hát ez tudod, ez azért világos. Hát meg a oldalról is, meg közelíteni, a mi oldalról is, hogy igen. Igen. Igen. igen, igen, igen, igen, igen, igen. Egyébként ez tényleg, tényleg szépen belégesztő. És az új műsor struktúrában például ilyen történeteknek a, Csak és az elszámolása, amiben esetleg, esetleg be van vonva a külső szereplő is. Ha utólag úgy gondolja, hogy nem, nem, nem fogom őket fölhívni. Jelen, értem. De mi szósz a történethez? Vagy ennyit akartál mondani? Hát én, én valamféte, kérdezek. <gül> Most megfordult a, megfordult a szerepleosztás. Ez, mi az ilyen dolgokban mások vagyunk, tehát azért nem, nem kérlek elokoskodni erről, de engem egyre inkább mindig az érdekel, hogy a másik hogyan élte meg nem azt, hogy milyen okosságot fogok mondani utána. Hát egy beszélgetésben de... az ember nem tesz így különbséget. Sose fogom elfelejteni Lázár János, hanem, amikor jobban voltam, vagy ő volt Jóba velem, nézőpont kérdése, akkor ő rendszeresen elkésődt, és a kabinet a Balco Barnát küldte el, aki kénytelen kelletlen el kellett, hogy velem beszélgessen, és hát ilyenkor egy ilyen kényszeredett, de nem annyira kényszeredett a balconai nagyon jó fej volt, és egyszer mondtam neki már a, a beszélgetésünk, a 35. percében, hogy a Lázár iszonyatos mennyiségeket tudott késni, hogy hát ő nem mesélt magáról semmit, amire volt a balc, hogy hát nem mesélt, mert nem kérdeztem. <gül> és ez csak... Mondat, a... hogy gyakran mondom én is, igen. És ez csak gyakran mondod nekem? Nem, általában az életben. És csak arra fölmesélem, hogy a débányász minden alkalommal fölhív csütörtökön a navraci sajtófőnöke, hogy beszélgessünk a másnapi interjúról. Arról beszélgettünk tegnap a legkevesebbet, és régi szokásomat felidézve elkezdtem őt kérdezni, és elmesélte, hogy, hogy alakult ki az ő élete, mint temetőgondnok. Aztán még fényképet is küldött, amire reagáltam, és reggel aztán ő is reagált az én reagálásomra. Zsidó temetőket tesz rendbe. Igen, Szabad idejében. Én. Már elég régóta. Elég régóta. De ez az élmény ez azt idézte fel, hogy annak idején én bárkivel megismerkedtem a közéletből, akkor én ott egy magánéleti kapcsolatot is gondoltam ezzel párhuzamosan kiépíteni, amiről utólag kiderült, hogy egy dőre remény volt, de tegnap visszajött ez az énem, ez a barátkozós énem. Én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy, hogy valakire egy munkadarabként nézzek. Hát igen, de ezt te is tudod, hogy ez nem a, nem a jellemző hozzáállás. Hát ez a kérdés, hogy ne, nekem ehhez viszonyulnom kell, tehát tudomásul kell-e vennem? Hát semmit nem kell tudomásul venni, csak jelzem. Nekem volt egy beszélgetés a hétre arról, tudom, hogy lejár az időnk, hogy, hogy igen. önmagában a, a, az ilyen hivatalos közvetítő személyeknek a kényszerű privát kommunikációja, például a sajtóval, az milyen, Erőtérben zajlik, és hogy magával az is egy profilgust igénylő műfaj, hogy úgy tudjál beszélgetni, áthidalni időszakokat, hogy, hogy azzal ne az általad képviselt ember érdekeinek, sőt akár De ezt. Ez egy nagyon, nagyon érdekes és láthatatlan része ennek a munkának. Tudom, hogy a te nem erről szól igazából. De te most miről beszélsz? Arról beszélek, amikor mondjuk késik valaki néhány órát egy interjúról, és a sajtósa, a kabiretfőnöke, a bárkia ilyenkor megpróbálja csak kenteni az, az eljáró feszültséget, és valamilyen magántermészetű jellegű beszélgetést kezdeményez, amely valójában nem egy magántermészetű beszélgetés, és nagyon érzékeny egyensúlyozás ilyenkor az, hogy, hogy milyen képet festesz az illető távol az ő őt körülvevő világról. Ez abszolút így van. A telepi beszélgetés a d az egész pontosan ilyen volt, csak éppen hiányzott belőle a is, mert a Navracsisnak semmi köze nem volt. Ő volt az apropó, de mi ketten beszélgettünk magántermészetű dolgokról, de nekem nagy élmény volt. Utólag megnéztem, 51 percig beszélgettünk. Na ezekről a percekről, órákról, olyan óregént lehetne jönni. Ez nem gondolunk hívek olvasása közben, hogy ilyen része is van a életnek. A Kejfe Jancsi kezdeti periódusában ez. Egy jellemző dolog volt az én életemre. Uh -huh. Később ez, tehát ahogy az idő előre haladt, ennek a mennyisége és tehát a száma, akikkel ezt meg lehetett tenni, és egyáltalán maga a dolog, hogy létezzen, az is jelentősen csökkent. Már a szinte nullára redukálódott. Tehát, mint a débányász mutatja, nem lett nulla, de majdnem nulla. Jó és hogy kivel lehet, és hogyan. Van olyan, aki, van olyan, aki végletesen instrumentalizálja az ilyen időszakokat, és olyankor is szakmázik. Úgy hogy mit tesz, mint nem szakmázza. sokféleképpen lehet ezt. A dévány ezt nem ilyen. Uh, de én ma fogok beszélgetni Pálóczi Krisztinával másodszor, akiről először azt mondta a Kebecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, hogy hát, ö, ne számít csak egy oldott beszélgetés, mert nagyon nehezen oldódik, és már az, a, a civilben is teljesen oldott volt, Um, és hát ez volt az, amit én nagyon szerettem régen, hogy az ember a köveket is ki tudta nyitni, és meg tudta szólaltatni. Hát ez különbözteti meg az érdekes beszélgetést a nem érdekestől. Hát amit egyébként az ember előtte soha se tud. Igen. Én ez igaz. ugye az, amiről a honpolat beszélni, és sajnos teljesen igaza van, tehát hova lesz az az énünk, az egy gyerekkori énünk, aki megy a Dunaparton, és kavicsokat szed. És olyan elánnal szedi a kavicsokat, és annyira belefeledkezik a kavisszedésbe, hogy a felnőtt csak azt, mondja, azt tudja mondani, hogy menjünk haza, a gyerek pedig ragaszkodik, hogy ott maradjon, és el van ámulva a kavicsoktól, a színüktől, az alakjuktól. Ezt is felelődjön. Az enyém úgy reagált a gívai piramisokra, hogy leünt és elkezdte négy évesen építeni a saját piramisát az ott talált Ez gyönyörű jelenet volt. Legutóbb, amikor sétáltunk, de lehet, hogy mi ketten voltunk, már nem emlékszem, ott azt láttam, hogy egy, egy gyerekre úgy hatott a valóság, hogy egy, egy papírra rajzolt. Mm. Tehát egyáltalán ezek a magunkról megfeledkezések, ezek az elmúlt időben annyira eltűntek az én életemből, hogy úgy döntöttem, hogy visszahozom őket, azon sajátos apropóból, hogy közben megsemmisítek dolgokat, de közben felidézem azt, hogy ezek mit jelentettek, és miért is lesznek megsemmisítve. Néhány dolog meg fog maradni. Néhány dolgot itt a helyszínen föl fogok gyújtani, kalapáccsal széttörni, éppen abból adódóan, hogy visszacsinálhatatlan legyen. Ennek egy részét már elkezdtem otthon, tehát amit régen kidobtam volna, azt most mind eltettem, hogy majd ennek a műsornak a részeként váljak meg tőlük. Amiben, amiben benne van az, amit gyerekkoromban elképzeltem, hogy magunk az életünk, az mennyire tud önmagában művészeti alkotás lenni. Pont ezt akartam mondani, hogy ilyen szempontból a pusztítás és egyfajta alkotás, mert újra rendezed a valóságot magad körül. Bár ez volt kimondva, mint a fejemben. Nem, egyáltalán nem volt közfős. Ha rajtam múlna, még tovább beszélgetnék veled, különös tekintettel, hogy én is tenném, de most el fog sodorni az élet. Rendben, folytosod. Nem rendben, történt. tényleg sajnálom. Szia. Terus. Next. Igen. Aló? Brüsszel? Igen, Brüsszel. Jó reggelt. mert eh? Hát, most a szabály szabályban az Azon belül meg? Nem, nem. Annak mondani. idején a Kaliszó rádióban, mert hogy bármiről lehet beszélgetni, amikor az emberekkel beszélgettem, gyakorlatilag a betelefonálós műsorot jött létre, és tömegek telefonáltak. Volt, hogy egész egyszerűen megkérdeztem az emberektől, ha kinéznek most az ablakon, ahol vannak, akkor mit látnak? Ha most kinéz az ablakon, gondolom, hogy nem egy ablaktalan szobában van. Ez így van. Kis az, az ablakon, a Montgomery nevű körforgalmat látom, és inkább a így embereket, villamos közfogalmat, szökőkutat a közöttünk. Igen. Mennyire hangszigetelt a szálloda? Tehát mind abból, ami kint zajlik, ön mennyit hal? A, a, a zúgását hallom a közlekedésnek, de, de ez nem okoz az Ez egy hagyományos vagy Ez egy hagyományos ablak, az ablak vagy műanyag ablak? Még akkor sem biztos, hogy meg tudom állapítani, hogy a... Tehát, hogy még de hangsziget ölt. A... Jó, tehát nem, nem zavarul a közlekedés hangja. Mióta van Brüsszelből? Tegnap este ütten ki, és maté, után megyek is aztán vissza. Tanács Üdés lesz, provéziós politikával foglalkozó miniszterek, Tanács Hihetetlenül sok mindenről lehet beszélgetni, és alapvetően, ha itt különböző témákat választok, akkor mindig meg fogom öntől kérdezni, hogy fontos vagy fontos talán. Ami most a Pride-dal kapcsolatban, és hogy férfi és nő, ez most nem egy szabatos kérdés, de önérteni fogja. Ez most minek a leképeződése? Miért van erről szó ebben az országban ilyen mértékben? Hát ez egy nehéz kérdés, ez egy identitás kérdés, ezért is nehéz kérdés. De az identitás e tekintetben a... most hogyan lehet aktuális? Tehát ez az identitás. Mi hozta felszínre? Hát ez egy nehéz kérdés, mert itt nagyon, itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, hogy senki se érts ezt úgy, hogy, nekünk igen csinálja, félre. A, ha azt mondom, hogy azért, mert kellő számú, hogy a fizikus mennyiségű politikai szereplőnek érdeke pro vagy kontra, hogy ebből hír legyen, akkor ez ilyen címikusán hangzik, nem meg ilyen kiűrű. Ki pedig, és, és úgy tűnik még, hogy a, a, azoknak az embereknek, akik valóban érzelmi is fontosnak tartják, ezeknek az érzelmeiknek nem tudajdonítalánk jelentőséget egyáltalán. Hát, egy ez kicsit, a politikát foglalkoztatja, vagy az embereket ez alulról, vagy felülről jön? Nyilván van olyan ember, akit ezt foglalkoztat, az én tapasztalatom az, és ebből a szempontból nem nagyon tanulságos minden szempontból nagyon tanulságos, mert az emberek van egyéni választókerülete, mert ugye ott a közöszön a tereten tudja lemérni, hogy úgymond mit gondolnak az emberek, ha van ilyen. De ez hogy jön elő, mint témat. téma? Úgy, hogy nem, úgy, menjél, is, is Tehát, ha, ha, ha az a kérdés, hogy ezt a politikusok gondolják az emberek, akkor én az egyéni választókerület szakasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy ezt valószínűleg a budapesti politikusok gondolják, mert az én választókerületem, én ezt még nem hallottam, hogy felhozták volna maguktól a Akkor a budapesti politikusok megbolondultak. Előkedik. Nem. Akkor a, Tehát, a budapesti a politikusok Budapest mennyiben a... mások, mint az ön egyéni választókörzetében Igen. élő emberek? Mennyiben a mások? A nagyvárosi politikusok annyiban mások, hogy az ön választókörzetében élő emberek a, a, hogy mondjam, a saját létezési primér gondjaival vannak elsősorban elfoglalva, tűzifalakciótól uh -huh. ez a munkába való járáson keresztül az infláció áremelkedés kérdéséig, az iskolák minősége utak állapota és többi a, a Budapesten lévő politikai élet azért entől en, en abszta szinten is valókat egyrészt, másrészt pedig a média sokkal nagyobb jelentőséget játszik a budapesti politikai érdekesők. Az én tapasztalatom Egyébként az, hogy nem Budapest és vidék között, a politikai nyilvánosság értelmében nem Budapest és vidék között húzódik a határ, hanem Budapest és a Megyeszékhelyek, székhelyek, vagy megyei jogúvárosok városok tartoznak az egyik csoportba, és a kisvárosok és a falvak a másik csoportba. Tehát én ugye politikai pályán során abban a szerencsében részesültem, hogy volt, voltam képviselő olyan választókerületben is, aminek majd a Székhely volt a központja, beszélünk, és környéke, és most pedig vagyok képviselő olyan választókerületben, amiben a legnagyobb, a legnagyobb város egy 25 ezeres, körülbelül 23-25 ezeres ajka, és ennél csak kisebb városok, illetve a hannak, összesen 60 település és teljesen más a politikai, hogy a úgy, nyilvánosság szerkezete is, de ez részben a közösségi média előrekörésének is köszönhető, másrészt pedig mások a témák, más, mások az emberek, más az emberek hozzáállása a politikához, és mások kell politikálni. Budapest húzza magához a vidéket, vagy a vidék húzza magához a fővárost, vagy ez egy eldöntetlen küzdelem, miközben nem is küzdelem? Szabályai tekintve szerintem a népesség nagyság adja a közös alapot a Budapest és a megyei között. Tehát én a Noromidén 30-40 ezer fő fölött már a személyesség, Noha még akkor is, uh -huh. tehát egy 65 ezeres veszélyben is sokkal személyesebb a politika, mint mondjuk egy kétmilliós Budapest fővárosi szintjén, de mégis már egy negyeszék székhelyen a párthova tartozás sokkal komolyabban számít, mint orientáló tényező, sokkal inkább figyelembe veszik, míg a, a, a kisvárosokban és a falvakban, Személyesebbek a kapcsolatok, okay, és egy és rossz a kérdés. Való rossz kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Igen? lehet -e a kettőt egybevetni úgy, hogy jobb, rosszabb, egészségesebb, kevésbé egészséges? Hát az attól függ, hogy az ember. Az ember mi a, én, én azért szeretem a kisvárosi és falusi politikát, mert én az egyéni választóterületi rendszert nagyon jónak tartom. Tehát én a, a magyar választási rendszer és az angol választási rendszer egyéni választókerületi rendszerét tartom, foganazzuk, úgyhogy a férfias fizélemnek. Tehát a politikában ott le kell tenni valamit az asztalra, ahhoz a politikus legyen. És minden választásban. Ebből adóban a személyes kötődéseknek óriási jellentőséget tulajdonítok. Egy politikusnak el, rossz, rossz szóval élve el kell tudnia magát ami az adott közösségben, mert ha, ha nem tudja elfogadni magát a közösséggel, akkor lehetnek bármilyen ez zseniális és ez csak szereg, ezen a, a módon lehet nézni? A... Tehát, hogyha nem mint politikus lenne, akkor azt nem venni észre, hogy rigácson másképp beszélik a magyar, mint Budapesten? Hát nyilván, ha kultúrantripológus lennék és vizsgálnék, akkor is. Csak az más, hogyha az a célom, az a célom, hogy megállapítsam a különbséget Rigácsi és Budapest között, és más az, hogyha az a munkaeszközöm, munka vagy a terepem, hogy ezt a, ezt a különbséget ezt a javamra kell fordítani, vagy legalábbis tudatosan kell használni. Okay, Tudnom um. kell, hogy milyenek a. Igen. Eset? Tudnom kell, hogy. Csak azt, hogy tudom kell, hogy milyenek a rigácsi emberek, és nekem ahhoz úgy kell megfogalmaznom a politikával kapcsolatos, álláspontokat, gondolataimat és a munkámat úgy kell bemutatni, hogy a rigácsi ember számára pont ugyanúgy érthető legyen, mint a mutatás évek Budapesti számára. Oké, okay, viszonylag hosszú felvezetés után azt kérdezem, hogy hol érzi magát otthonosabban. A, a, a nagyvárosban, vagy a kisvárosban, ebben a ezt tudom, mert hogyha ha, ha, ha, ha, így akkor én a Balaton, igen, akkor azt mondom hogy a Balaton felvidéken és ebből adódóan, a kisváros és falusierszabb vidékeken. Visszatérünk a Pride-ra, visszatérünk a férfi nőre, visszatérünk az alaptörvényhez, de nem térünk vissza az alaptörvényhez és nem térünk vissza a Pride-hoz, csak a témakörnél. Uh, Novák előde egy törvényjavaslatot nyújtott be, írományszáma T per 11316, ezt március 25-én tette, és ennek a szellemében, amiről eddig beszélgettünk, tesz javaslatot Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló XY törvény módosításáról. Ebben arról ír, hogy az országgyűlés 2025. március 18-ai ülésnapján rendi előtti felszólalásokra válaszol Répási Robert államtitkárú végre támogathatónak minősítette a javaslatomat, a nemi önazonosság védelme is bekerül végre az alaptörvénybe. És ennek kapcsán <gül> születik egy olyan e, törvényjavaslat, mely szerint e, az elmúlt években rendszeresé vált, hogy a hivatkozott rendelkezéssel érintett középületek homlokzatára az egyes szexuális és nem iránymútságú csoportokat összefogó, politikai mozgalmakhoz köthető, úgynevezett, szivárványzászó kerül elhelyezésre, ez a jelenség az állampolgárok többségének meggyőződését és lehetés, súlyosan sérti, megbotránkozás vált ki, ráadásul mindez a helyi közakarat ellenében nagy nyilvánosság előtt követi el, ennek a nem kívánatos jelenségnek vett véget ez a törvényjavaslat, amivel kapcsolatban tegnap már kérdezték is Gulyás Gerget, aki ugyanezt nem olvasta, de kérdezték tőle, hogy ő, mint magán ember egyébként, már mint képviselő, ezt megszabazná-e vagy sem, és némi kínos mosolyal, némi töprengés után a Gulyás azt mondta, hogy igen. Amikor, én most nem kérdezem azt meg, hogy ön ezt megszavazná -e, de azt kérdezem, hogy amikor például ebben a törvényjavaslatban arról van szó, hogy ez a jelenség az állampolgárok többségének meggyőződését érzületét súlyosan sérti, akkor például, hogyha ön ezt rigácson elmondaná, ajkán vagy tapolcán, akkor mit érzékelne? Egyáltalán hát érzékelnéke, hogy miről én van szó? Egyet. Én nem értek egyet sohasem azzal, amikor szimbólumokat át, átadunk, egyébként más jelentéssel egy író szimbólumokat egy átadunk egy politikai áramlatnak. Én a szigárványjal is így vagyok. A szigárványnak annyi jelentése van, és szerintem hiba azt mondani, hogy akárból, ahol szigárvány jelenik meg, ott LMBTQ aktivisták, vagy, vagy ez, a, ez a mozgalom van. Mert a szivárvány a gyerekek számára egy nagyon kedves szimbólum, a keresztények számára az Isten megvaló szövetség szimbóluma. Tehát ez egy más jelentős van. Én inkább azt támogatnám, hogy a szivárványban lássuk sokkal többet, mint egy politikai vagy szexuális szubkultúra önkifejeződését. Mert... És, és ebből a szempontból én, én, én megengedőbb lennék, tehát értem, hogy valakit sért az, hogy, hogy kint van egy szivervány, zászló, de valaki megmondja, képességgel arra gondol, hogy jó, de a szivervány az enyém is miért sajátítják ki, és hogyha, és ne segítsünk, nekik kisajátíteni ezt a szimbólumot. Tehát ez egy, ez egy nehéz kérdés, ha rigácson erről beszélek, akkor ott ezt egy teljes állt tartják, tehát ő, ők úgy gondolják most ez ilyen persze, egy kicsit kezdünk hasonló, hogy népi ahol fel a nagybetűvelve magyar falu és a nagybetűvelve magyar paraszt, aki a, a tisztaság és a, a szűzés megtestesítője. De valóban így van, hogy ezt az egész szexuális kisebbségek problémát, ezt, ezt nem megértik. Nem azért, mintha nem lennének homoszexuálisok. Lehet, hogy vannak, vagy biztos vannak a számú nem tudom. De ott ez teljesen a magánélet részének a és én itt látom a különbséget, hogy begyisztünk-e mindent a közbeszédbe és a közéletbe, vagy, vagy megtartunk valamit a, a magánélet számára is. Szerintem ez a, itt ez a döntő Budapesten, ahogy látom, hogy az országos politikában is, ez egyre inkább a közbeszéd és a közélet, és válni. Az én előttem, az biztos, hogy ezt nem támogatják. Tehát ott ez szigorúan a magámélet részeként kezolik. Uh, ami a, az önvédelmét a településeknek uh, illeti, uh, ez a jelenséghez zárkózik fel az én logikámban az, kívánatos vagy nem kívánatos jelenségként, és itt is ki fogunk majd térni arra, amiről a héten ön nyilatkozott, ugye ennek a 3 milliárdos keretnek az elköltéséről, vagy nem teljes mértékben való elköltéséről, hogy vajon miközben ez nem az ön vállát nyomja, és nem az ön területe, de mégis a közigazgatás és telőttfejlesztési miniszternek az elmúlt időbeli tevékenységéhez járulékosan kapcsolódik, hogy az ATM-eket, mind a 3200 településre ATM-eket telepítenének, nem egészen pontosan érthető okból. Hiszen ha arról lenne szó, hogy legyen ATM ott, ahol erre szükség van, de magát a szükséget is nagyon sajátságosan kezelik és keverik. Hol arról van szó, hogy mindenhol legyen, hol arról van szó, hogy ott legyen, ahol egyébként ezt az önkormányzat igényli, és itt már elveszek, hiszen itt két olyan különböző kijelentés van, amelyek részlegesen ugyan fedik egymást halmazatilag, de mégis két különböző tartalommal bírnak. Mindaz, ami most az önkormányzatoknak a megerősítését szolgálja, azok vajon fontos területeken e, jó módon történnek-e, miközben nyilvánvaló, hogy nem lehet keverni a szezont a fazonnal az, ami a beköltözést és az ingatlan vásárlást illeti, illetve az ATM telepítés, de talán érti azt, hogy hol találta meg a rokonságot. Értem, értem. A, és nem is mindegyik tartozik hozzám, tehát ebből a szempontból a Azt hiszem, hogy látom, hogy Júlva, mondom, hogy ez abszolút éppen. nem az önterület. Igen, én, én, én, én, én ezt úgy látom, hogy a, a kormány különböző lépéseket és próbálkozásokat tesz annak érdekében, hogy a falvak ne nyíljanak ki. Tehát a, ezt, és ez tényleg egy, egy látványos folyamat ma. Magyarországon, hogy a, a, például a kocsmák bezárnak nagyon sok helyen a százakban, részben azért, mert, mert a népessége is csökken, részben pedig az emberek közel, így mondjuk 10 km-re lévő szupermarketben meg lehet vásárolni mindazt az italt, ami, amit, amit meg akarnak inni, és talán úgy gondolják az emberek, hogy még olcsóban is élnek. Régen sem azért volt kocsma megszét, mint hogyha nem volna alkohol, hanem Azért, mert összelejöttek az emberek, és beszélgettek is, amelyekül alkohol tittak. Tehát egy nyilvánosságítér is volt, és ezt próbáljuk meg valamilyen formában visszahozni. Nagyon jó, amit mond. Mi is csak... Nagyon jó. Tegnap nagyon hosszan beszélgettem a débányásszal, messze elszakadva annak az aprópójától, hogy a főnökével másnap beszélgetni fogok, ugye a débányász az ön sajtófőnöke. És szóba került az, ja. hogy ott, ahol ő lakik, ott valamikor öt kocsma volt, abból kettő maradt, és szó esett arról is, hogy ennek vajon mi lehet az oka, és visszaállítható-e vagy sem. Én azt kérdezem öntől, hogy a közösségi térben új életet lehelni, és legyen az egy művelődési ház, és legyen az egy kocsma, nem azonos minőségűek, de most a közösségi életet illetően, vajon ilyen módon lehet-e, ha arról beszél egy politikus számomra maradék hajamat is ígnek állítva, hogy ahogy Budapesten az embereknek módjukban van elmenni a 7. keleti buli negyedbe, ugyan ennek a lehetőségétől ne fussuk már meg a vidéki lakosságot, akkor én az gondolom, hogy nagyjából eljutunk ugyanoda, mint amiről a nemi identitás és annak szerepéről a nagyvárosban és a településeken beszéltünk, és létrejön egy olyan felsőbb akarat, amely oda is életet akar lehelni, ahonnan egyébként nem véletlenül vonult ki. De ez egy feltételezés. Ő mit gondol erről? Igen, de ez egy vitapont. Igen, hogy ez egy nagyon érdekes vitapont, mert ön is fogalmazott, hogy oda is a lehelni, ahonnan az élet nem véletlenül vonult ki. A mások pedig azt mondják, hogy de pont, pont erről van szó, hogy egész egyszerűen a kisebb ellenállás irányában mozdult el az élet. Ha, ha ma nyugat-európában elmegyünk, akkor különösen, hogyha sűrűbb lakott országa, Hollandiába, akkor gyakorlatilag a falnak és a városok megkülönbözteztetlenek egymástól. Igen. És, és az ugyanakkor Angliában pedig azért megkülönböztethető ruhális térségen egy falu, de ott is amely, majdnem ide a kocsma egyébként, csak a kocsválló érben. Tehát, hogy mik azok az alap, alap elemek, amelyek ahhoz, hogy egy, egy falu bent tartható maradjon, azaz megmelegyen és ne olvadjon be egy városban, ne, ne legyen csak bejárók éjszakai ne be egy ne legyen csak bejárók ahhoz, ahhoz miknek kell lenniük? Úsvé Húsvédkor köztomban uh, kitéve, vagy éppen egy kocsmanyitotartással, vagy a templom plébánossal. Tehát melyek azok a kitélőnk? Viszont erről folyik itt a vita, ezt próbálja a kormány eltalálgatni. Ugye az én részemről, ez az önrezolgyságvédelme, a beköltözés szabályozása ha akarják. A Nagymártó részéről az ATM automaták, Lázár János részéről a közlekedés feltételeinek javítása. Tehát ez mind-mind oda fut ki, hogy hogyan tudjuk azt esetleg megakadályozni, hogy a falvak hírjenek. Ma is nekem nagyon tanulságos a nemesgulási polgármester, a nemesguláson halódik az iskola. És nem arról van Mi történik ott az iskola? Nem értettem, mi van az iskolában? Halódik, halódik, halódik, halódik. Ez a kevesebb diák van. És, és nem azért, mert a kormány be akarná zárni, hanem azért, mert a szülők egyre inkább a közeli taporcára, vagy a közeli badacsonytonajra, a részületre viszik a gyerekeket az iskolában. És, és erről beszélgettünk a polgármestere, és azt mondta a polgármestere, ami egy abszolút revelatív mesélés volt, hogy az ő idejében, ő ilyen 60 és 70 között lévő ember, az ő idejében a falusi gyerekek, az egyfaluban élő gyerekek még ismerték egymást, mert együtt jártak iskolába, délután együtt voltak, és a többi, és a többi. A szülők is örözt -e, is mentek egymásáról, dolgoztak nevezkodáson. Ma a szülők már tapolcára vagy bazasfélytumalra járnak dolgozni, a gyerekek is odaállnak iskolába, egész egyszerűen az azonos nemzedékhez tartozó gyerekek ma már hiába laknak egy faluban formálisan, de nem ismerik egymást, mert inkább a tapolca-i, batacsoly-tomai ismerik, mint a saját nemes belül velük együtt felnővő gyerekeket. Tehát, és ezért nagyon fontos, hogy a falunapok, a hétvégi rendezvények, hogy találkozzanak egymással ezek a gyerekek, mert ha, ha ők már nem ismerik egymást, akkor, akkor meg is szülik a helyi identitás a jövőre vantkozóan. Ez ugye Budapesten teljesen máshogy alakul. Az, hogy persze vannak Budapesten is vérmes körokstáriak, vérmes rákospalotaiak, vérmes egyvidékiek, talán vannak vérmes városiak és vérmes terézvárosiak is, de a budapesti identitás egy ilyen értelemben egy sokkal úllélők vagy, tehát nem félek attól, hogy a budatis védetítás megszűnve Én ezt, megszűn én ezt tökéletesen ért, értem, csak azon gondolkodom, hogy miközben a szándékot értem, hogy egyáltalán ezt meg lehet -e valósítani, illetőleg, hogy lehet megvalósítani, és itt vissza tudok utalni arra, és ez a mi kettőnk esetében nem olyan nehéz, hát rengeteget beszélgetünk, és ez egy kötetlen beszélgetés. Emlékezzen vissza, ha visszaemlékszik rá, hogy évekkel ezelőtt, hogy pontosan hány évvel ezelőtt, nem tudom, de nem tavaly, és nem tavaly előtt meséltem önnek, hogy a honpolával jártunk herenden. Valamikor télen, és megpróbáltunk körülni, múzeum, egyebek is ki volt írva. Ez valahol ott a Covid tájékkal lehetett, de nem a Coviddal összefüggésben, mert nyilván hogy a Covid idején be volt zárva. És ön akkor elmagyarázta nekem a szezonalitást, és hogy mit lehet tenni a, szezonalitással, a szezonalitás ellen, és akkor még nem volt meg ez a felgyorsuló trend, uh, uh, amit én egyébként most kicsit természetellenesnek is érzek, tehát én azt gondolom, hogy ez a életet lehelünk a, a, a településekbe, hogy nem ez fogja őket tönkretenni, mert most, ó, értim, mint amit át akarnak vezetni a zebrán, miközben ő nem akar átmenni, Igen. Uh, vagy megetetik valamivel, Igen. amit ő nem akar megenni, uh, mert pontosan emlékszem arra, hogy ön akkor lakonikusan azt mondta, hogy adott esetben egy vidék mire képes, miközben akkor is elmondta, hogy a cél az, hogy több szezonos legyen herendez, de ez nem egy varázsütésre fog megvalósulni. Igen. Emlékszik rá? Igen. Hát ez, emlékszem, hogy ez egy abszolút mutat kérdés most is, hogy való, vajon ez, a, ami, ami, ami lépéseket teszünk ez egy segítség, az, mert, mert az emberek várják a segítséget, és ezt akarják, vagy pedig valóban átfísérik őket az ebrán, pedig nem is akarnának átvenni. Ez az idő eldönti majd, hogyha ezek szervesülnek ezek a döntések. Én nekem a konzultáció során, amikor a, a, a, a végigjártam az országot itt a, a btp konzultáció kapcsán, akkor az volt a tapasztalatom, hogy, hogy várják, a polgármesterek várják ezeket az intézkedéseket, amikkel jobban tudják védeni a közösségeiket, és jelensző módon ma is, ha valahonnan ezt a vonazonosság védelméről szóló törvényt támadják, azok az ingatlan szereplők meg a bankok. De az a helyből, falu vagy kisvárosi vezetőkől, vagy, vagy polgártól nem hallottam kritikáját ennek. Tehát az úgy tűnik, hogy ez egy valós segítség lehet. Ugye a kocsmák, ATM-ek, kisboltok mennyire tudnak megmaradni, ugye a kisboltoknál is volt már a Magyar Szaluk programban egy akció, amikor támogatták, és lesz egy újabb akciót, és azt, mondja, hogy az állam egyébként fordítson a támogatást, és mennyi támogatást fordítson arra, hogy egyébként a saját erejükből fennmaradni nem tudó kisboltok, megmaradjanak, ez egy, ez egy, de ez egy jó politikai kérdés szerintem, Tehát ez, ez, ez olyan politikai kérdés, ami értelmes politikai kérdés, és amiről jó lenne vitákat folytatni a magyar politikában, és sokkal inkább ennek az, az, az, az a híve, mint a Pride-ról szól, szóló vitának. Ezt meg tudom érteni, ezt abszolút meg tudom érteni, beleértve, hogy e tekintetben uh és most nem előhozva az önkormányzati választások idején mesterségesen, vagy kevésbé mesterségesen felszított Budapest vidék ellentétet, de itt egyébként párbeszédet érdemes kezdeményezni a települések között, azoknak méretétől teljesen függetlenül. Mert a másik kérdés, amit nem tettem fel, az az lett volna, hogy ön elmesélte nekem kérdésre annak idején, hogy hogyan kell átalakulnia Brüsszelből hazajöve és alkalmazkodni az itteni közekhez, amikor ön uniós biztos volt. A kérdés az, hogy az Unió és Magyarország, a főváros és vidék, ezek egyébként ebben a formában így megfeleltethetők-e egymásnak, vagy sem? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogy, aha, ezzel sose gondolkoztam. Más, olyan értelemben megfeleltethetők, hogy mindegyikben nagyon más politika karaktere. Nagyon más az Európai Unióban a politika karaktere, mint Magyarországon, és nagyon más a politika arabfele Budapesten, mint a vidéken, hogyha a falusi és vidéket értjük, de hogy, hogy ezek között behúzhatok bármilyen párhuzamot, ezt időt kérek. Hogy ezt. Én az absztrakt szempontjából igen, az, az Európai Uniós politika és a, a budapesti politika sokkal absztraktabb, mint a az a politika az unióshoz viszonyítva, illetve a ruvális, tehát a fali sütőséget politikája a fővároshoz viszonyítva. Ilyen értelemben igen. Öhm, hogy jobb vagy rosszabb vagy vagy nem tudom én nemesebb vagy fejlettek vagy nem fejlettek, ezt nem kigondolom, mert ez ízés kérdése. De, de ilyen értelemben ez egyértelműen érezhető ez a különbség. Igen, sokkal asszaktabb a budapesti politika, az országos politika, mint a helyi politika, a, a falusi politika, vagy a kisvárosi politika. Az elkeseredés, a dű, a harag, a szomorúság egyik sem munkálkodott önben, amikor kérdésre válaszolva elmondta, a programkerete nem merül ki, de nem lesz harmadik forduló. Ez ugye... E itt egy szolgálati lakáshoz való juttatásról Balatonfejlesztési Tanács. A maradványösszeget más területfejlesztési, a program nem merült ki, de nem harmadik forduló. Ugye két forduló volt, egy tavaly tavasszal, a második pedig tavaly ősszel. A maradványösszeget más területfejlesztési célokra kell hasznosítani az önkormányzat. Az az önkormányzat, mondta ön, amelynek két forduló nem volt elég ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, azt gondol, hogy nem veszi komolyan azt, hogy szolgálati lakást akar építeni, mondta annak kapcsán. Hogy fennmaradt mennyi pénz? Egy egész már Mi beszélt önből? Szomorúság mi? Hiány Lakonikus A lakomikus megállapításokat lenni, ez jellemző ránk hogy mindenki panaszkodik egyébként van, amit tenni kellene már, és amikor, amikor kiharcolok 5 milliárd forintot a költségvetésből, hogy a Balaton térségére lehet csak fordítani szolgálati lakás célra, akkor, akkor két fordulót is ki kellett írni, én, már az első, én azt hiszem az első fordulóban már túljelentkezés lesz. Nem volt az, kiírtuk a második fordulót is, és még akkor sem, el, és akkor voltam azt, hogy így nincs egyetlenek. Akkor mindenki egy harmadik forduló, akkor nincs egyetlenek kérni, szerintem a két forduló az bőven elég volt ahhoz. Egyébként így is 104 vagy 105 szolgálati lakás jött létre, mert nyilvánvalóan vált, hogy nem, nem arról volt szó, hogy nem... nem a pályázati kiírásban van valami olyan probléma, ami miatt nem tudnak az önkormányzatot pályázni, hanem egyértelmű volt, hogy akit érdekel, aki hajlandózó terükeszítést tenni, ezért az, az már élhetett lezzel a lehetőséggel, hát most akkor nem írunk. Jó, de is. akkor ezt legyen keretes szerkezettől a beszélgetés a tekintetben, hogy ez vajon... És nem pimaszkodni akarok, de akarjak, ha akarjak, akkor pimaszkodom. Nem tartozik-e oda, mint amikor átvezetnek valakit, hogy az ember azt gondolná, hogy még nagyobb jelentkezés van, és tessék, nem akarnak ennyi szolgálati lakást? Mi lehet ennek a hátterében? Hát, az, hogy szeretünk panaszkodni, és amikor viszont tennünk is kellene valamit azért, hogy a panaszokát megszüntessük, akkor vannak, akik ilyenkor már nem, nem... Az az, az, az önkormányzat, kérdezni. amely elmasztotta a lehetőséget, anélkül, hogy konkrét önkormányzatot mondana, valójában mit spórolt meg magának, miközben elvesztett egy szolgálati lakást? Hát annak a nyűvét, hogy akkor most, közbeszerzést kell, aztán kiírni, akkor a céggel tárgyalni kell, figyelni kell az építkezést, hogy ez rendben van -e. Vannak olyan polgármesterek azért, akik a cselekölésben inkább kockázatok, mint Maga lehet. lakás milyen célt szolgált? kik költözhettek volna be? Ö, egészségügyi orvos, egészségügyi hm. dolgozó, rendőr, tanár, közigazgatásban dolgozó ember. Tehát, olyan emberek, mint a helyi közszövettések szempontjából fontosak lehettem. Csalódott? De azért mondom, több mint száz, több érte, száz érte, lakás, lakás megvalósult, ez szerintem eredmény, azért hogy igen, lehet, hogy vala több is. Nagyon jól beszélgettem tegnap a Débányászhoz, amihez ön aprópót szolgáltatott, mint temetőgondnok, még fényképeket is küldött, amelyekre aztán reagáltam még éjszaka. Hihetetlen energia van benne, azon felül még, hogy dolgozik önnek. És nagyon nemes tehetségesen dolgot. Tehetséges ember, de már hogy úgyhogy tehetséges Nem, tisztában vagyok vele. De miért, ezt most rosszul teszem, ha megdicséröm? Ne, de is, is, is, Ugye én azok közé tartozom, mint Honpola tanítvány, aki azt gondolja, hogy az emberek lelkével is törődni kell. Ezt itt Budapesten az elmúlt időben nem nagyon művelik, beleértve, hogy én ebben a tekintetben kicsit olyan vagyok egyébként, hogy átvezetek embereket a zebrán, akik nem akarnak átmenni, de hát én már ilyen óhatatlanul a lelkekkel törődő vagyok. Időnként az önlelkével is törődöm, ez sem osztatlan sikerrel művelem. <hállás> Igy, hogy… A jövő hét kimarad, két hét múlva beszélgettünk. Köszönöm szépen. Igen. Viszont Igen. hallásra. Köszönöm szépen, Kedves hétvégét is. Meg egy támogatott tartalmat kérek feltüntetni. Igen. Megidézem április 6-át tematikus kurátori vezetés Pálóczi Krisztinával a gyűjteményi kiállításban 2025 április 6-án 11 és 13 óra között csatlakoz ahhoz a tárlatvezetés sorozathoz, amelyen a 3600 lenyűgöző tárgyat felvonultató csak nem 10 éven át készült kiállítás és a 153 éves néprajzi múzeum rejtett történeteit és érdekességeit ismerheted meg, és aztán Vikár Béláról van még hosszabban szó, és itt már átkötünk illetőleg eljutottunk a hídfőálláshoz a tekintetben, hogy hogyan is kerültek a hangszerek a Magyar a Listen pont kiállítására. Beszélgessünk akkor... Arról, mi történik majd április 6-án, beszélgessünk arról, milyen megrendelés vagy milyen kívánságlista lista érkezett a Magyar Zeneháza Listen. kiállítása kapcsán, hogy milyen ö, hangszerekkel dobnák fel ezt a kiállítást annak érdekében, hogy ö, azoknak a világrészeknek a hangszerei megjelenjenek, amelyek egyébként képben és hangban a kiállításon jelen vannak lesznek. Hú, ez jó sok dolog. <gül> jó reggel kívánok. Jó reggelt. Szóval, április 6-án megépült meg, meg a zseniális új állandók kiállításunk, ezt gondolom már ön is látta. Na ne. Különböző tematikus egységekkel, és a régi állandó kiállításunkban, még a régi múzeumban nagyon kevés zenei rész volt. Megjelentek ott is hangszerek, megjelent ott, ott néhány szokás az kapcsolódó zenei anyag, de, de elég kevés volt. És amikor kialakultak ezek a tematikák az újjállandó kiállításunkban, akkor kiderült, hogy hát itt nagyon sok minden befér bele. Hangszer, nagyon sok helyen meg kell mutatni a népzenét. Például van a téma. Hát Vikár Béla volt Európában először, aki fonográfot vitt gyűjteni. Tehát onnantól kezdve Bartók Bélán, Kodályon keresztül, és persze Lajta László, aki nagyon sokáig dolgozott az intézményben, Ezeket mind meg, megpróbáljuk, megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen hihetetlen terepmunkát végeztek. Aztán ez, ez a terep hogy került be például a Magyar Rádióba a Pátria lemezek során, és milyen lehetőségeket biztosította a magnós szalag, vagy egyáltalán már a digitális technika, hogy egy kicsit már, már könnyebbé teszi a gyűjtéseinket. Szóval a, terep, a terepmunkában felvonultatjuk ezeket a zseniális gyűjtéseket, és természetesen kitekintünk Európán túlra is, mert pont a magnó szalagnak köszönhetően már Európán túlra is mentek gyűjtőink. Így például Halmos István Boglár Lajossal ment, ugye? Amerikába, vagy Sárosi Berint ment, Etiópiába, de Halmos István volt Indiába, vagy Pakisztánba is gyűjtőúton. Szóval, hogy, hogy rendkívüli jelentőségi gyűjtésénk voltak. Aztán természetesen a népbészetnél nem hiányozhat a népzene, de az őshazakutatásoknál sem hiányozhat, hiszen a zenét is megpróbálták. Szóval az egész állandó kiállításban gyakorlatilag szerencsére mindenhol feltűnnek hangszerek, mindenhol feltűnik a zene, és akkor különböző, nagyon, nagyon nehezen befogazható ez egyszerre. Tehát tényleg nyolc rendkívüli tematika, ahol minden tematikus egységen belül is gyakorlatilag kis kiállítások vannak. Igen, én, például... én még tartom például... Szarva Zsuzsárnak azzal, hogy körbejárjuk a kiállítást. <gül> Igen, de tényleg tehát például van a terepen egy, egy ilyen téma, hogy bírólajos gyűjtései. Hát maga ez egy téma, vagy a népzenekutatás. Az, az külön kiállítás lehetne, és ez csak egy témán belüli apró résztéma. Szóval, szóval tényleg úgy lehet, úgy lehet a, a leg, leginkább ilyen... A, vezetéseket csinálni, hogy ilyen tematikus ösvényeket találtak ki a kollégák, és abból egy rész a Népzene Jó. Most, legyünk, most leszűkítem a kör, nem leszek Igen. annyira uh, szertágozó, mint múltkor voltam. Maradjunk a hangszereknél. Honnan vannak okay. a Néprajzi Múzeum hangszerei? Tehát a múzeumban gyakorlatilag ö, már a legelső gyűjtéseknél, a Szentusz legelső gyűjtéseiből már kerültek a múzeumba hangszerek. Mert hogy a népélettárgyai között kerültek ezekbe. Nem külön hangszereket gyűjtöttek, de mit, mit a pásztorkodás kellékeit, vagy állattartás kellékeit vizsgálták, egy-két furúja, vagy akár duda is bekerült a gyűjteménybe. Ezek a nemzetközi egységek, Itt maradnak. én most telek kérdezem önt, tehát szem nem marad szárazon. Ezek a hangszerek mennyire avulnak, tehát ezek mennyire tudnak aktív hangszerek maradni azt követően, hogy bekerülnek a gyűjteményi tárba? Vagy múzeumi tárgyakká válnak, a használati lehetőségük korlátozódik, az idő vasfoga megeszi őket. Ez tulajdonképpen nem csak a hangszerekkel, hanem az összes néprajzi tárgyunkkal van így, tulajdonképpen. Ez, evidencia? ez egy nagyon nehéz kérdés. Tessék? Ez evidencia? Hát igen, erről természetesen kutatások Erről vannak, szól de... például az, hogy miért vannak úgy megvilágítva, hogy meg vannak világítva. Természetesen, egyéb... természetesen, természetesen. Ezek általában használati tárgyak amelyek egy-két évre készülnek. Tehát a bülök furuját, amikor parasztve kifaragta, akkor következő nyáron faragott magának másikat. Tehát nagyon ritka volt az, hogy persze voltak ilyen nagyon, nagyon cizellált hangszerek, amiket nagyon ügyes hangszerkészítők készítettek, de igazából ezek, ezek használatra készültek. És egyébként is van a, a nemzetközi gyakorlatban egy olyan szabály, hogy ahhoz, hogy egy hangszer játszható maradjon, legalább egy hetente kellene rajta játszani. Igen, milyen szép dolog. Most... Pont azt akarom önnek mondani, hogy szemben egy, egy, egy képtárral ebben van elnézést a fogalmazásért valami nemes értelemben vett temető. <há> öm, igen, szóval nem, természetesen, hiszen, hiszen öm, tehát ami, amikor már lehetett is, volt, ö, volt hangrögzítés. Tehát gondolja, azt, hogy az zenészt, aki meglát egy hangszert, és amikor azt mondja, hogy megszólaltatná, akkor azt mondja neki, Páluszik Kriszin, hogy uram, hölgyem, ez lehetetlen, vagy megpróbálhatja, de ebből nem fog hang kijönni. Én nem mondom, hogy ezeknek nincs hangjuk, tehát természetesen vannak olyan hangszerek, amit, amikor volt a kiállítás, akkor megszólaltattunk, hogy meg lehet -e még a hangsorát például határozni, vagy nem, nem játszunk rajta, de például, hogyha egy, ilyen, ilyen volt, hogy a, a hangsorát meghatározzuk, akkor, akkor azt, azt meg lehetett szólaltatni. De például, amikor húros hangszerekről van szó, akkor általában letekerjük a húr. Tehát följegyezzük, hogy milyen volt az eredeti hangolása, de onnantól kezdve sajnos le kell engedni, hiszen az megsérti a fogólapot, és egy idő múlva ez a feszítés leszedi a, leszedi a hangszernek a tetejét. Tehát, tehát olyan állagmegóvási dolgokat kell csinálnunk, amitől amit valóban utána már nem az a hangszere. Itt most lesz egy fontos elágazás, tart. és elnézést kérek. Milyen megrendelés érkezett annó a magyar zeneházától, ami ugye azzal volt kapcsolatos, hogy az összes földrész zenéje, mert beutazták, meghallgatták az ottani népzenét, és akkor legyen Antartiszról, Dél-Amerikáról, Európából, Ázsiából, milyen zenetára, és mennyire klassifikálható, mennyire osztályozható uh, hangszergyűjteménye van a Néprajzi Múzeumnak? Na, a Magyar erre visszatekintve ö, nagyon régen nagyon jó kapcsolatunk van az ottani ö, szakemberekkel és kurátorokkal, és az állandó kiállításukban is van már négy ö, hangszerünk, és amikor arról volt szó, hogy jön ez a, jön ez a kiállítás, akkor az Erdőháti Melindel valaki, aki az ottani ö, szakember, <gül> ültünk le beszélgetni, hogy hát igen, jön ez a dokumentumsorozat, és hát tárgyak nélkül nem biztos, hogy ez, ezt, ez lehet egy kiállításba bemutatni. És nem az volt az elsődleges cél, hogy hangszerek legyenek, ha hanem, hanem a népélet tárgyai. És a népélet tárgyai között, között jöttek, okay, jöttek hangszerek is. Hát hogy, hát, hogy nem csak azt akarták bemutatni, hogy ott milyen hangszereken játszottak, hanem egy kicsit azt az érzést, ami, ami ezekből a tárgyakból sugárzik arról a vidékről, ezt is próbálták bemutatni. Például öltözék, ö, öltözék is van, vagy ö, edények, kosarak, szóval, szóval sok minden olyan, ami maszkok, ö, ami egyáltalán arra a vidékre jellemző. És ez, ez úgy történt, hogy a kolléganővel megbeszéltük, hogy milyen típusú zenék vannak, ő megnézte a mi gyűjteményünket, ami online is elérhető, hogy melyek azok, amelyek, a, amelyek Ez teljesen körében van már, van már? Igen, tehát, igen nem, nem minden publikus adat, de magukról, a tárgyakról adatbázisban Igaz, van. Ez nem fejlés. kis meló lehet. Ebben, ebben sokat segített a költözés. Lehet ahhoz, hogy a költöz, költözést le tudjuk bonyolítani, ahhoz minden tárgyról kellett legalább egy fotó és egy megnevezés, hogy mi ez. És innentől kezdve azért, azért ez könnyebb, és, és így persze kívülről valamennyi lehet látni, de a kolleganő is átjött hozzánk, és sokáig böngésztük restaurátorokkal, az adott muzeológusokkal ezt a listát, hogy mi az, amit ajánlanak, mi az, amit nem, mi az, amit ki tudnak tenni, mert hosszú távon elviseli a kiállítást. Szóval, mi az, szóval amit elviseli minden. el hosszú távon a kiállítást? Hát amikor egy nagyon-nagyon festett, nagyon értékenyanyagú tárgyról van szó, akkor azért nem, nem szeretik, hogyha hosszan áll egy kiállító, Magyarul, hogy a Néprajzi Múzeumnak megannyi olyan tárgya van, amely ma már az állagát, állapotát, nem tudom, mit kéne mondani, tekintve alapvetően kutatásra való sokkal inkább mint arra, hogy kíváncsi szemekedé kerüljön valamilyen múzeum kiállításon? Remek restaurátoraink vannak, és ők mindent megtesznek, hogy hogy bármelyik tárgyat kiállíthassuk, de hogyha két tárgy közül, mondjuk az ugyanabból a régióból van egy fiatalabb, amit, amit ki lehet állítani, akkor valószínű azt fogják javasolni, és itt is ez történt. Tehát nem, nem azt mondom, hogy semmit nem lehet, valamit nem lehet kiállítani, mert én még ezzel nem találkoztam. Tehát most uh, például a CITER a kiállításban egy... Uh, Japánból érkezett hihetetlen díszes kotót sikerült úgy megtisztítani és szépen kipótolni, hogy azt ki lehessen állítani. Tehát hogy nincsenek lehetetlenek, de ha Két érzékeny tárgyból az egyik jobb állapotban van akkor. Azt fogja ugye csak ki, hogy érzékeltessük, így. és ugye akkor nem visszaélve azzal, hogy ezeket akkornak idején megmutatták nekem és számos embernek még, aki járt, <gül> hogy az OMRK-ban annak idején elmeséltek, hogy ezek a tárgyak hogy vannak kezelve. Tehát nem csak, hogy fényviszonyok milyenek, és milyen a páratartalom, de egy adott esetben a férektelenítés, vagy a fában lévő Ó, különböző rovaroknak az eltüntetése, mondván, hogy mire kiszedik, akkor ott ne valamilyen pusztulat kerüljön elő. Ó, persze, nagyon szigorú szabályok vannak a karanténraktárral, a fagyasztással, melyik raktárba kerülhet be, hogyan kerülhet föl, ennek nagyon szigorú szabályai van, ez is nagyon, nagyon megfelelő környezet, tehát ez nagyon jól működik nálunk. Melyik földrésszel kapcsolatban Európával, vagy melyik földrészsel kapcsolatban a leggazdagabb a gyűjtömünk? Hú, hát azt hiszem, hogy, hu, ezt nem tudok számokat pontosan mondani, de szerintem Ázsia. Igen? Hogyha mi lehet az oka? A nemzetközi anyukat, nem tudom. Azért valószínű, mert az exotikum keresése <kül> valószínű abba az irányba ö, indult, már Xántus, Dél-Kelet-Ázsiai Dél irányba indult a maga felfedező útján, de hozzátartozhat valóban az őshazakereséseknek a, az útjai, a Jankó János, az Icsi Szóval, szóval valószínű, hogy emiatt, emiatt arra, arra, abba az irányban bűntek. Hát Európa, Európa annyiban, amennyi a körny környezetünkben van, de, de um, általában ez kutatói preferencia. Kik, kik dolgoznak a gyűjteményben, milyen uh, vidék uh, kutatása érdekli őket a legjobban, tehát ez általában ettől is függ. A uh. Annak idején és most ezeknek a tárgyaknak a beszerzése mennyire különbözött, mondván, hogy annak idején az ember fölmarkolta, berakta egy és elhozta, szemben a mai világgal, amikor kihozni se lehet talán? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés az, hogy milyen gyűjteményezési stratégiája van a múzeumnak, vagy hogy egyáltalán hogyan kerülnek be tárgyak. Most épp egy nagy hangszergyűjtemény megvásárlása alatt vagyunk, de. de mit, legtöbb... nev mit nevez hangszer gyűjteménynek? <gül> Amikor van egy zenész, vagy egy kutató, uh -huh. aki egész élete során uh -huh. gyűjt gyűjtötte a hangszereket, és valami, uh -huh. valami miatt szeretné ezt most már a, a gyűjteménynek átadni, mert úgy gondolja, hogy nem tudja tovább kezelni, például. Egyet két dolog van. Állni. Ugye valószínűleg vagy felajánlják ingyen, vagy pedig meg kell vásárolni. <gül> Hát, vagy pedig meg kell vásárolni, igen, és, és ez ö, ö, általában lehetőségünk volt most ezt, ezt a nagyobb gyűjteményt. Csak még nem szeretném mondani, mert nincs lezerve az ügynek, egy nagyobb gyűjteményt megvásárolni, de például Sárosi Bálint is egész élete során fejlesztette a nép, népzene gyűjteményt, de közben ő is játszott, vagy bemutatókat tartott különböző hangszereken, és nagyon szép hangerei voltak. Ezeknek a, van valami világpiaci áruk? Ha, ha, tehát mi, mi alapján állapítják meg ezeket? Hát, ez nagyon-nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Természetesen van egy, mit tudom, én ibm en van egy jófogáson egy, egy, egy népi hangszer ár, de az, hogy milyen gyűjtésből került be, ki az a személy, aki, aki ezt gyűjtötte, én mindig ezért szoktam mondani, hogy a legtöbb esetben felbecsülhetetlen. Mert hogy mit írjak egy, egy fonográf hengere például, hogy 5000 forint. Soha többé nem tudjuk ugyanezt reprodukálni. Tehát nem, nem, nem, ezt már nem lehet megfizetni. Vagy, vagy Budai Sándornak van több citerája. No de, no de azt már nem tudjuk azt a hangszert reprodukálni. Persze lehet venni nagyon szép, modern citerákat. Tehát nem, én, én ez nagyon-nagyon ez nehéz árban kifejezni. Be kell valljam. Ez, ez mindig nehéz, főleg nemzetközi anyagoknál. Természetesen ott is van a van a ö, különböző portálokon, különböző ára ezeknek a hangszereknek, de, de azt a hangszert már nem tudom megvenni. Abból az időből származott, abból a gyűjtésből származottat már nem tudom. Minden hangszernek megvan-e egy olyan fajta leképeződés, ez most szóképzavar, amikor egyébként azt hallani is lehet, amit azon játszottak? Vagy vannak, hát halott, vagy vannak halott hangszerek, ahol van egy hangszer, és fogalmunk sincs arról, hogy az egyébként, amikor megszólalt adott esetben szólóban, vagy zenekarban, akkor az ott mit produkált? Hát ez nagyon érdekes. Tehát a, a népi hangszereket a múzeumban 2001-től kezdtük földolgozni, akkor volt az első ilyen nemzetközi hangszer kiállításunk Miskolcon, a Tóth Arnolt kollégámmal, és... Akkor találtunk olyan hangszereket, amit még nem mertünk bemutatni, mert sehol nem találtuk nyomát, hogy ezek körülbelül mik ezek, hogy néztek ki. 2006-ban volt a néprajzi Múzeumban egy nagy hangszerkihelytés, az azt jelenti, hogy 400 hangszert mutattunk be a világ minden tájáról. 2006-ban már voltak annyira digitalizálva egyes múzeumoknak a szintén gyűjteményei, hogy tudtunk analógiákat találni, vagy, vagy esetleg már, már a hangjukat is vagy és hogyan játszottak Mit rajta. Mit nevezünk Volt olyan... analógiának, hogy olyan, mintha? Hát igen, olyan, olyan tehát azon a típusú hangszeren hát, van-e van valami Van egy Pálóczi, ilyen, Pálóczi hasonlító, de a Pálóczi Krisztinát nem tudjuk megszólaltatni, tételezzük fel, hogy így nézheted ki. Nem, hanem van egy afrikai dobunk 1890-ből, nézzük meg, hogy ez az afrikai dob típus megvan-e még Afrikában, és uh, valami nyomát lehet -e találni, hogy ezen a vidéken, ezen a dobon mit játszhattak, és akkor körülbelül el tudjuk képzelni, hogy hogyan játszhattak. De volt olyan indonéz tárgyunk például, amit a nagykövetségek keresztül próbáltunk nyomozni, mert még azt sem tudtuk eldönteni hogy ez pengetős, vagy vonóval megszóláltatott hang. Itt álljunk volt. meg. Mi, mi állt ennek az útjába, hogy meg tudják állapítani? Mindaz a... Mind a hogy ezt a székelyek mondták, ez vagy valami, vagy mén valahova. <gül> ez így van. Ez fontosan <gül> így van, de hogy rengeteg szakirodalomban a könyvtárunkban, a különböző hangszerekről, de természetesen minden egyes hangszer, minden egyes törzs uh, hangszere nem lehet benne. És 2006-ban még az interneten sem uh, találtuk meg ezeket a tárgyakat. Most már elmondhatom, hogy nincs olyan hangszer, amit uh, egy pici nyomozással, egy-két uh, kereséssel ne tudnánk megtalálni. És az a, az a szerencse, de tényleg, tehát 2006 óta annyi annyi gyűjteménynek az anyaga lett, lett feldolgozva a világon számos helyen, hogy ezeket sokkal könnyebb már megtalálni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ma már tényleg megnézhetjük akár a Youtube-on, hogy hogyan játszottak ezen a hangszeren, hiszen, hiszen a világ minden tájáról tényleg nem lehet ismeretünk. Az a jó, az a jó hogy az a... ZAX és HONBOSZTER rendszerében, uh, rendszerét használva, ugye, aki úgy csoportosítja a hangszereket, hogy a négy hangforrásnak megfelelően, tehát van a húros hangszer, a levegő által megszólaltatott, a membrán által megszólaltatott, és a csúnyaszó idiofon hangszer, ami önmagában hangzó, és ez alapján Az <laughs> ide tartoznak például, amikor a hangszer teste a hangforrása, ide tartoznak a csörgők, uh -huh. vagy az ilyen különböző szilofonok, uh -huh. vagy ütődobok. Szóval sok, uh -huh. minden, sok minden ide tartozik, de, és, ez a, és ez a legegyszerűbb hangszertípus. Tehát ennek alapján azért, ha ránézzünk egy hangszerre, akkor már nagyjából meg tudjuk állapítani, hogy melyik vidékről való, hogyan játszhattak rajta. Tehát már, már azt gondolom, hogyha bármilyen hangszer előkerül a múzeumban, akkor be tudjuk sorolni, ami egyébként célunk is, célunk létrehozni egy olyan adatbázist, hogyha a gyűjteményekből nem is tesszük egy helyre ezeket a hangszereket, akkor is egy adatbázisba, vagy egy ilyen online katalógusba szeretnénk tenni őket, ami majd kívülről is publikussá válik. És akkor lehet böngészni ezeket. Végül, de nem utolsó sorban, hogyan bálik a megkülönböztetet? Hogyan lehet megkülönböztetni, ha egyáltalán meg kell különböztetni, de gondolom, hogy igen. <kül> a klasszikus zenei hangszereket a népi hangszerektől. Tehát hol van a választó vonal? Ezt azt mondja hogy Szárosi Bálint, hogy nem, nem arról van szó, hogy népi hangszer vagy klasszikus hangszer, hanem ami a népi gyakorlatban elterjedt és használatban volt, azt népi hangszerként tarthatjuk számon. Tehát azt is megfigyelhetjük, hogy például a klasszikus zenében van egy gyönyörű hegedű, mm -hmm. amit különböző nagyon profi hangszerkészítők készítettek, akkor azt megcsinálták maguknak a paraszt emberek. Nem, Nem biztos, hogy megvásárolták ezt valahonnan, hanem ők kifajálták, a kiállításunkban nagyon, is nagyon kedvesen kifaragott például Piskóta brácsa van. Azért Piskóta, mert, mert úgy tudta kifaragni a, a zenész, és ezeken ők játszottak. Tehát igazából az a népi hangszer, ami a népi gyakorlatban elterjedt. Nagyon szépen Igen? mi csak valahogy így fogalmazhatnánk. Nagyon szépen köszönöm. Nem állítanám, hogy az összes kérdést föltettem, hát valamint ugye a következő az lenne, hogy az ember ugye egyenként. Hány hangszerről beszélünk? Hát több mint négyezerről. Ön... Ez, nem, ez, ez, nem, ez nem ennyi típus természetesen, de nagyjából négyezer hangszer van a múzeumban. Ő mindegyikkel találkozott? Nem. Nem, de mindegyik, azt hiszem, hogy mindegyik típusról van tudomásom, amiről van. Ezen a bizonyos tárlatvezetése mi fog történni Áprilcsban? Végig megyünk az állandó kiállításnak a termein, és minden zenei vonatkozású résznél egy kis ismertetőt mutatok, és nagyon sok hangszer is lesz benne. Azt áruljál, hogy a maga foglalkozásában ma már mennyire fontos az, hogy ne csak értse hozzá, hanem beszélni is tudjon róla. Hát igen, ez nagyon fontos lenne, igen, de ez még nekem sem megy. Nő, de most nem arról beszélek, hogy itt ezt tökéletesen megvalósította, de az például, hogy ez a tárlatvezetés, ez önnek komfortos legyen beleértve, hogy nyilvánban hát, mondjak, hogy az, az, az, az, az tanulni kellett, vagy az magától jött? Hát nagyon sok izgalom, de azt gondolom, ezzel a színészek is így vannak. Hogy izkúzni, nem gondolnám először, nem összetéveszteni önt a színészekkel. Nem, nem, nem, nem. Nem, de, de, de egyfajta, nem, de egyfajta, valóban ez egy stílus, és valakinek ez csípőből jön, valaki nagyon sokat szorong előtte, ez, ez teljesen, teljesen ember válogatja, illetve az is fontos, hogy mennyire sajátunk a téma, mennyire egy másik témába is bele kell látnunk. Szóval, szóval sok mindentől függ, de azt hiszem, nagyon fontos, nagyon fontos, hogy, hogy megfelelő um, színvonalon tudjuk elmondani a kiállítást. Engem elvarázsolt, és még egyszer köszönöm Kemencsi Lajosnak, hogy összeismerkedtet bennünket. Várjuk szeretettel akár április 6-án is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor én még április 6- <gül> az milyen nap? Nem, akkor én nem az leszek nap. itthon. Nem leszek. Uh -huh. Aznap az jövök haza. Oh. Nagyon szépen. Na, hát legközelebb. Legközelebb. legközelebb. Rendben, viszont köszönöm, látásra. viszont Nagyon szíves. A hangulatommal is összefüggésben van, egy új műsor készítésével és összefüggésben van, hogy az elmúlt öt napot gyakorlatilag teljes egészében otthon töltöttem. Gyakorlatilag majd nem, nem állt, hogy minden a CD-k, például nem van több, mint tízezer CD-m, de a könyvek átmentek a kezemben, szortíroztam, rendet csináltam, és közben klasszikus zenét, jazz és rockot hallgattam, máskor kormányinfót néztem, és szerdán egész nap. Hát, hogy az hogy lehetett elviselni, azért hogy kilenckor kezdődött, és valamikor reggel, vagy délután hétkor fejeződött. Nem, később. Hány? Mert ugye még szavazások, zárt ülés, azt szerintem hogy kilenc órakor fejeződött be. Ez az öné. Én addig tudtam követni, Beleértve, hogy már-már már követhetetlen egy ilyen fővárosi közgyűlés. Megpróbálok, először is, ha ön úgy gondolja, hogy fontos talán, akkor menjünk tovább. Eleve, tehát nem lesz udvariatlanság az ön részéről. Ami a templom kivilágítást illeti, abban legyen szíves segítsen nekem, ugye ez eredetileg egy, ugye ez, a, ez a Pride és vonzás közszete, ez, ez a fejezet. Hát távolról vonzás közben. Távolról, távolról, Igen, jól mondja, távolról. Széchenyi Dániel képviselő, Fidesz KDNP, ez az új laki boldogasszony plébánia levélben fordult Szentkirályi Alekszandrához, és itt különböző módosítók voltak. Hány módosító volt? Ugye arról van szó, hogy a templomat ki lehessen világítani. Kettő volt, de rakjuk rendbe. Rakjuk rendbe. Valóban volt, másodszor benyújtották ugyanezt a kezdeményezést a Fidesz részéről, hogy egy kolosi téri katolikus templom kivilágítását legyen biztosított. A bizottsággyűlés... a városi közgyűlés terepe. Azért, mert a, a, az, hogy egy díszvilágítást kapjon egy középület, annak ö, ö, bele kell kerülni a, ö, az erőszóló fővárosi rendeletbe, ö, mint ahogy benne van a Mátyás templom. Mint De ahogy csak úgy benne... nem lehet kivilágítani egy épületet. De nyilván ki lehet világítani, csak akkor saját magának valakinek meg kell tanulni ezt a szakmát elejétől a végéig, és akkor persze világíthat épület, saját épületeit. De, de nyilván a diszvilágításnak a rendje szerint ez azért mégis a kímű. Van szabályos és szabálytalan diszkivilágítás. Hát én szabálytalan a diszvilágítást még nem láttam, de akár lehetne, tehát, hogyha ő most szeretnék világítani a lakását, és kívülről ez a közelet vásároló reflektorokkal ezt megpróbálja megoldani, akkor lehet, hogy ezt. Meg büntetni. Hát valószínűleg fel fogják jelenteni, mert zavarni fogja a környéken élőket, hogy euh, reflektorozza az ő lakásaikat, és nem, nem tudja ami ezt azt péld, Ami, ami a, a... Zó, ez egy szakma, ez ez, azt jelenti, hogy ez egy szakma, és ennek azért lesz jelentősége, mert nagyon távolról majd ide vonható az, amit Baranyi Krisztina beterjesztett a fogaskerekűnek a az akadálymentesítésére, és kiderült, hogy azt is, ahogy a Móriczka kell hogy csak úgy oda le lehet. Ez a, valós, szóval ez vagy egy egy, ez, magyarul egy számtalan olyan dolog van, amiről az ember azt feltételezni, hogy ennyi, és közben kiderül, hogy mégsem. E, és e, benyújtottak egy ilyen javaslatot már korábban, akkor nem ment át. Ez volt az az ominózus közgyűlés, amikor kivonult a Tisza frakció a közgyűlésről, és nem volt annyi szavazata a javaslat mögött. Most ugyanezt visszahozták, kiderült a bizottságülésen, hogy ez nincs jól megírva. Ez melyi bizottság? Ez hétfőn a Klímabizottság és le is szavazta ezt az előterjesztést, mert kérdezett, hogy nem volt ott jól megírva, akkor utána sikert reparálnunk ezt a helyzetet, tehát kiavítottuk a, egy főpagamistély módosítóval a Fidesz előterjesztését, amit ők elfogadtak, befogadtak. Ez volt az egyik módosító, de mondom, ezt az előterjesztő be is fogadta, tehát azt mondta, hogy köszöni a. Szót nem mondta így ki, de ilyenkor ez mégis ezt jelenti. És akkor ezzel, és ez így lett elfogadva. És volt egy másik, a Barbási Hát képviselő módosítója, aminek ugye két szavazatot kapott végül a szavazás során, ami hát most, hogy mire reflektált, azt nyilván beszéljen ő, erről nem nekem kell, azt mondta, hogy mi az be... kell, És mire, amiről nem. Egy diplomácia? Micsoda? Hogy mi az, amiről kell beszélni, és mi az, amiről nekem? Ne. Igen. Nem, vele kell beszélni önnek, nem nekem. Tehát az, az egy, azért a, De véleménye volt? Ha, hogy, hát volt véleményem, hogy de szavazatom nincsen. Igen. Tehát ez egy viszonylag fontos határ. Én szerintem azt helyesen döntött a közgyűlés, hogy nem szavazta meg. Szivárvány színű diszkvilágítást akart javasolni, diszvilágítást akart javasolni az épületre Barabásiát, mondom kettő drab szavazata volt főpályázóst szavazta meg ezt a módosító javaslatot. Ez tehát nem lesz. Így abban az esetben. De ennek hogy... önmagában napirendre kellett kerülnie. Módosító módosító javaslat az, az napirendre kerül. Tehát ez volt egy előterés. És de... akkor azzal azal a csatornán igen, igen. És ezt végül is elfogadták. Mit? A, a templom kivilágítás. Tehát a templom kivilágítás a fő, az általunk kivitek abban a formában. Igen. Igen. igen. Így ebben az esetben. A hívek, vagy az egyház biztosítja ehhez szükséges forrást. Ezt tehát a fővárosnak pénzébe nem kerül? Hát a képítés biztos, hogy nem. És a működtetés? A működtetésnél, ami nézzük meg, hogy mit jelent a működtetés, azért önmagában egy ilyen épület, hát nyilván, vagy nincsen túl uh, uh, építve az a diszvilágítás, akkor nyilván nem kerülhet nagy költségbe, de ez nézzük meg, hogy valójában előtt tudja ezt teremteni, ezt a forrást, mert megnéztük utoljára 2019-ben kereste meg az Egyháza diszkivilágító céget. Most valamiért nem hozzáfordult, hanem a frakcióvezető asszonyhoz. Biztos egy elintézési módja, de hogyha mondjuk egy lépéssel eh, akartak volna gyorsítani, akkor gyors, megkeresik közvetlenül a, a Budapest közvilágításával foglalkozó céget, és akkor el tudják ott mondani nekik, hogy mit kell ezt csinálniuk. Um, ugye ehhez kapcsolódik az, hogy volt egy olyan pont is, ami nyáron a diszkivilágításra kapcsolatos, hogy akkor az tovább legyen. Igen, volt egy ilyen kezdeményezés, és ebbe is egy került elfogadásra. Ugye a kezdeményezés elfogadtak? módosító módosítójavaslattal. Ami arról szólt, hogy? Arról szólt, hogy a ennek a költségét azok a turisztikai szervezeteknek kellene állniuk, akik kezdeményezték valójában ezt az időtartam hosszabbítást. Tehát magyarán ezt a plusz üzemidőt azt rendeljék meg ők a BDK-tól. Ennek a nyári időszakban kb. 25 millió forint a lett költsége. Ez időben hogy tolódik ki? Ez egy... már hogy érti? Mennyivel tovább? Egy órával tovább. Ugye ezzel akkor visszaállunk a kettőzet, 21-es rendre, az energiaválság előtti rendre, ugye 22-t, amikor nagyon elszálltak az energiaköltségek, akkor módosítottunk ezen az üzemidőn, mondván, hogy ilyen energiaköltség mellett egyrészt szimbolikus üzenete is van, másrészt valódi pénzügyi üzenete is van annak, hogyha ebben a főváros mértéktartást gyakorol. Az energiárak azért nem csökkentek vissza 2021-es szintre, de abban az esetben, hogyha ezt a plusz üzemidőt megrendelik a turisztikai szervezetek, és most itt direkt kiterjesztően mondom, erre van egy turisztikai ügynökség az államnak, aki ebben szerintem ezt meg fogja oldani ennek a finanszírozását, ebben az esetben ez biztosított lesz, tehát ezzel a módosítással került az elfogadásra. A továbbiakban egy ideig követtem az ön írását, közösségi közlekedés fejlesztése, üzleti tervek, települést döntések a Főváros közgyűlés 2025 márciusi üléséről azért önnek az idejét, tehát az, azért ön elég nagy hatékonysággal kell, hogy dolgozzam, hogy ennyi minden, ugye ez egy nappal a, a, a közgyűlés után jelent meg, nem unatkozik. De azért fontosnak tartottam, hogy összefoglaljam, De én hogy milyen, milyen döntések születtek, mert pont ezek a módosítókkal kiavított előterjesztések ne. nehezebben követőek. Abszolút. Valóban, valóban a közgyűlésen szerintem, hogyha ki kell eme, nem illetve nem akarok kiemelni ügyeket, szerintem van a, a, a, olyan kérdések, amelyek a, az alapműködést és a, a mindennapi valósághoz nagyon közel állnak, ilyen például, hogy a gazdasági cégeinknek az üzleti terveit elfogadta egyetlen egy kivételével a fővárosi közgyűlés, ez a budapesti vásárcsarnakoknak az üzleti tervét, ezt újra vissza kell vinni, de ezen kívül 16 további céget elfogadta, és köztük olyan nagyokét is, mint a BKK, BKV vagy például közút, illetve, hogy az előbb beszéltünk róla, a budapesti közvilágerítőkész. Még a következő közgyűlésre is jön néhány, e, például a budapesti közművek, ami ugye szintén Budapest egyik legnagyobb cége, e, de ez azért egy hónappal később, viszont a Rákos rendezővel összefüggésben van annak jelentősége, hogy mit írunk abba bele. Na most akkor nézném uh... Egyenként, hát egyenként mondjuk volt 50 vagy nem tudom hány pont, azt nem néz az összeset, talán mégsem. A városvezetés által benyújtott Prókultúra Urbisz közalapítvány támogatási szerződésnek meg nem szavazása miatt nem lehet kín a budapesti független színházak támogatásáról szóló. Pályázatot. Ugye ez mint egy értelmiségét, én még annak tartom magamat, foglalkoztatja. Ezzel kapcsolatban egy meglehetősen szerteágazó és meglehetősen indulatos levelezés, illetőleg Facebook videók jelentek meg, ami engem teljesen összezavart. Ugye azt írja ön, hogy ennek logikája az lett, volna hogy a független színházi világ segítségére létre egy alap, amelyben minden külső támogatás 1 plusz 1 forint alapon kiegészíti a főváros önkormányzata, ennek a maximális felső határa 150 millió forint lenne. A leszavazás azt jelenti, hogy sem ez sem a költségvetésben szintén szereplő köztéri művészeti alkotások támogatási programja sem tud elindulni. Először is ugye ezt élesen vál válasszuk el, azon színházi finanszírozástól, amelyben egyébként a fővárosnak van egy megállapodása a kormányal, amely március 31-én lejár, és tudtom, nincs olyan nagyon messze, jelen pillanatban, legalábbis a fővárosi közgyűlésen is azóta se volt arról szó, hogy... E, e, ez kész lenne, és ezzel kapcsolatban teljesen tolányos mondatokat írt a Vitézi, úgyhogy szeretném, tudom, azt a a Vitézitől kell megkérdezni, nem fogom megkérdezni tőle, köszönöm szépen. Um, ez mi? Jó, akkor a, én nem akarom Vitézi Dávid t megfejteni, nyilván ezt fejtsem el. Ő, elmondom, hogy e, mi a helyzet. Valóban, 2020-ban fővárosi önkormányzat, és egyébként akkor a települési önkormányzatok, ahol vannak színházak, azok kötöttek egy több éves megállapodást a kormányjal, arról, hogy finanszírozták, hogy több éves, ugye ez ebben az esetben 20 24 december 31-ig tartott. 24 december 31-én lejárt volna, mi ideje akkor elkezdtünk tárgyalni a minisztériummal, aki nyilván azt mondta, hogy szeretné megvárni az új közgyűlés alakulását, majd utána tárgyal a főpolgármesterre tárgyaltunk, tárgyaltunk, tárgyaltunk, szerintem keretek megvoltak már akkor is, de aztán kiderült, hogy ezeket a tárgyalások a megyei önkormányzatokkal, megyei jogú városokkal még nem tartanak olyan előre adott állapotban, de ezért azt mondta a kormány, hogy egy negyedével meghozható ezeket a megállapodásokat. Tárgyalásokat folytattuk, és egy tárgyalásnál szerintem fontos, hogy két, két állítást megfogalmazni, egy, van papír, arról lehet megállapodni. Így. Kettő, a papírról akkor lehet megállapodni, hogy mind a két fél akarja. Igen. Tehát a fővárosi önkormányzat hiába vitt volna be egy oldalúan egy papírt a fővárosi közgyűléshez, hogy neki ez a javaslata, ezt nem biztos, hogy a magyar kormány elfogadta volna. És miután a magyar kormánytól a mai napig nem kaptunk szöveges változatot arról, hogy mit tartalmazon ez a megállapodás, miközben a szinte ezt nem azt mondom, hogy az utolsó betűig megállapodtunk, mert azért ez túlzás, hiszen szöveget, ne, szövegezés nem volt, de hogy tartalmilag megállapodtunk abban, hogy a, e, visszük tovább a, az előző időszaknak a színházi megállapodását, ezért meglepő, hogy ez a szövegezés nem készült el, és azt gondolom, hogy az elkövetkező napokban a kormány még ezt nem is képes megoldani ezt a dolgot. Meg vagy jelentőség. Hát nyilván van, Formai mert azért labban. mégiscsak április lejárnak ez a szerződés. Most, hogyha pár nappal később egy rendkívüli közgyűlésen el tudjuk ezt fogadni, akkor nyilván nincs nagy jelentősége, de hogyha ezért ez a, a végtelemben vagy tovább nyúlik ez a történet, akkor az azért kellemetlen a finanszírozás szempontjából. Ez az egyik. Egyébként Mit az, nevezünk kellemetlennek? Hát az ugye a kellemetlen, hogy jelenleg az első negyedévet megfinanszírozta a kormány azoknak a színházaknak, amelyek ugyan a főváros tulajdonában vannak, de korábban sem mi biztosított nekik a három ez Ha ez a pénz elfogyna, és nincsenek likviditási tartalékaik, és megállapodás nélkül nem tud utalni a kormány, mert hogyan utaljon, akkor ez azért elég kellemetlen tud lenni most, akkor így eufemisztikus voltam. Ez a színház megállapodás. Ebben mi Készek vagyunk rendkívüli közgyűlést összehívni, csak szöveg legyen hozzá, hiszen szöveg nélkül mégsem lehet a közigazgatási írásbeli műfaj. És van a másik. Sorba. Volt egy költségvetési döntés 2024. december egy, egy, egy pillanat, itt még meg kell állnunk, tisztában vagyok azzal, hogy önt kis Ambrusnak hívják, és nem vitézi Dávidnak. Ez fontos különbség. Ez egy ez, de ez mindenki számára az, Így ez nem csak az ön esetében. Számára is az. A színházak kapcsán a főpolgármester hónapok óta titokban egyeztett miniszterekkel, ebbe az egyeztetésebe a városházi frakció közül a Dékán kívül senkit nem vont be, a budapesti által megválasztott közgyűlés tagjait és a szakbizottságokat nem avatta be a zárt ajtók mögött zajló egyeztetésekbe. Ezzel a kalandor politikával veszélybe sodorja Budapest legnépszerű kulturális intézményeit és az ott dolgozók megélhetését. Egyedül próbál a fidesz de a felelősséget másokra akarja hárítani, és a számunkra a Budapest érdeke fontos, mint Pityaner pártpolitikai csatározások, tehát a Budapest érdeke. Karácsony Gergely, kérem, haladéktan számoljon be, mikor milyen titkos tárgyalásokat folytatott a kormányjal, és hozza nyilvániságra azt a szerződést tervezetet, amiről eddig zárt ajtó mögött egyeztetett a folyamatos Facebook hiszti helyet ideje végre munkához látni, ki kéne találnom, hogy ezt kiírta, biztos, hogy először nem a vitézi Dávid jutna az eszembe, inkább Szentkirályi Alekszandrát sejteni mögötte, de ez itt most, ez most itt személyeskedés volt, elnézés szentkirály Alekszandrától, de ami a dolog lényegét illeti, nem csak az, hogy voltak-e ilyen tárgyalások, itt össze van keverve a szezon a fazonnal, itt nem csak arról van szó, hogy azok a színházak, amelyekről önbeszélt, hanem itt most ugye ez arra is vonatkozik, amiről mi beszélünk nevezetesen, a független színházi világ segítsége. Ez a kettő a, a, a, a vitézinél totálisan össze van mosva. De most egy a megírt Facebook posztot hadd ne minősít. De nem is kell, én azt kérdezem, hogy ön is úgy látja, hogy itt össze van mosva, és a össze van mosva, ön tud-e arról, hogy Karácsony Gergely titkos tárgyalásokat folytatott a kormányjal? Az annyira titkos volt, hogy elmondtuk hankú miniszterrel több körben leültünk és tárgyaltunk. A főpolgányos azért választották meg, hogy ilyen tárgyalásokat folytasson, hogyha ennek van eredménye, ennek az eredményét papírra szokták vetni, akkor ezt be tudja mutatni a fővársi közgyűlésnek, aki egy binális döntést tud ennek kapcsán hozni, igen vagy nem. De én azt ugye jól értem, hogy ezek a tárgyalások, ezek nem a független színházi világról szóltak, hanem a többi színházról. A színház megállapodásról szóltak. Azok, az a színházi megállapodás, amit a, a függetes... Az... Nem erről a pénzfős nem, nem erről. Hát erről mi közel hozzá... Hát az, hogy a, hogy a vitézid nem arra reagál, mint amit a karácsony mondott. És ez az emberek fejében nem válik külön. Én értem, de azért vagyunk, em... azért vagyunk itt, hogy most szétválasztunk. Hát ezt próbál. Ez, ezzel próbál És utána néznek szóval. is minket ezért ezt? Igen, erre még majd kitérnék. Nem lesz egy nagyon jó hangulatú része a beszélgetésnek. Nem szabad ezeknek felülni. Igen, választuk szét. Mert akkor De. csapongani fogunk még a végén. Igen. Nem, nem akarom átmenni a beszélgetés irányítására. Nyugodtan és Nem, se. Szóval ez ott tartottunk csak a dolgból, akkor van -e a színházi megállapodás. Így. Ezt most szerintem megbeszéltük. Meg. Van a másik rész a független színházak támogatása a fővárosi pénzből. A fővárosi költségvet, közgyűlés költségvetési szavazásakor döntött arról, hogy 150 millió forint. Aznak, az mikor jár le egyébként? Az előző. Mi? De az, az előző támogatási szerződés. Milyen támogatási szerződés? A független színházi világnak a... Tehát az a... Az a, az a, az a nem, nem, nem, nem, nem, nem, türel, nem. nem akkor, nincs. ne, ne, ne. De, de nincsen számogatási szerződés. Akkor az, nem, én azt kérdezem, hogy a független színházi támogatásra szóló pályázatok, amiről itt most szólt, Igen? és ami nem jött létre, Igen? ez első alkalommal történt volna, vagy volt ilyen régebben is? Volt egyszer 2022 vagy 23-ban. Az energiaválság idején. Magyarul, hogy ez 25. nem volt minden évben. Nem, nem. Fővárosi pénzből nem. Itt most arról is van szó, hogy a független színházi világ olyan mértékben lehetetlenül el anyagilag, hogy a főváros fontosnak találta azt hogy ezzel kapcsolatban pályázatot tudjon kiírni. Volt már ilyen, amikor nagyon nagy az energiaválság idején, akkor szintén a PCU keretén belül írtunk ilyen pályázatot. Most is azt gondoltam... Mi a PCU? A PCU, a Pro Cultura közalapítvány, ez egy fővárosi közalapítvány, és ő ezt egyébként úgy végezte ezt a munkáját, hogy a egy fontos, hogy a benne lévő kurátorium a nélkül Budapest kultúráját való szeretetből vállalták ezt, kettő pedig a színházi, független színházi pályázatról való döntést, azt, az volt is a megállapodás, hogy a, nem a kuratórium, a bírálóbizottság, hanem fölkértek egy szakmai bírálóbizottságot, és annak a véleményét fogadták el, e, mint a pályázat véleményét. fontos, okay, hogy nem a kurató... Rendben van. Egy ilyen e, e, támogatásra szóló pályázattal kapcsolatos napi rendi pontot nem szavazott meg most a fővárosi közgyűlés. Így van. Azt a szerződést, amiben ezt a pénzt biztosította volna a fővárosi önkormányzat a Kultúra Úrbisznek, hiszen mindig ez, egy, ez ugyanolyan, mint amikor a Emlékszünk, szerintem so sokat beszéltünk a januári közgyűlésen, amikor a TISZA frakció kivonult, Igen. és után, és azon a közgyűlésen emiatt nem ment át a fővárosi lakásesi Igen. támogatási Igen. program. Igen. Igen. Ami aztán is azt, jönnek, hogy csont nélkül átment. Nem csont nélkül, mindenki megszavazta, még Mi a Fidesz is. Hát ezt aki, a, aki nem szavazta meg azt a szöveget, januárban, február... ez nevezik csont nélkül. Ezt értem csak, hogy akkor És ott is tulajdonképpen az volt, hogy Pénzeszköz átadási szerződés nem szavazott meg akkor a közgyűlés. Most is ez történt, hiszen a forrás ben van a költségvetésben, és ezt a forrást át kéne adni a prokultúra. Urbiznak miért nekik, és ez egy fontos dolog, mert fölmerült, hogy miért nem a politikusokból álló emberi erőforrások bizottság osztja ezt a pénzt. De azt mondtuk, hogy azért, mert az volt a megállapodás a független színházak, hogy legyen valamilyen egy forint plusz egy alapon működő forrás, hogy ők megpróbálják bevozalni azt a mecenatúra kört, akik számára fontos a független színházak. Teremtsünk erre olyan lehetőséget, hogyha mondjuk egy cég ezt akarja segíteni, akkor adókedvezményt tudjon igénybe venni. Ha azt a főváros számára fizeti be, valaki ekologikusan nem kap adókedvezményt, de ha egy, egy alapítvány számára fizeti be, akkor ez már kap ezért utána adókedvezményt. És a fővárosi önkormányzat pedig azt vállalta, hogy minden ilyen bejövő egy forintot kiegészít egy másik egy forinttal, ennek volt egy minimum és egy maximum, azt mondtuk, hogy 50 forint legyen minimum, tehát hogyha 50 forint, millió, 50 millió bocsánat, legyen minimum, és maximum 150 millióig megyünk el Jó, a dologba. A két történet azért nem teljes mértékben párhuzamos, hiszen ha Vitézi Dávidnak volt egy itt nehezen kommentálható kirohanása, akkor ilyen kirohanása a főpolgármesternek is volt. Uh, hiszen azt írja a Facebook postjában, hogy még a Tisza is azt mondta, hogy meg fogják szavazni, aztán jött a tárgyalási szünet, és a szavazásnak ennek az ellenkezője történt, nyilvánvalóan azért, jön itt most Karácsony kergely szövege, mert a Vitézi Dávid közben rávette Magyar Pétert, hogy ne szavazzák meg a közalapítvány támogatását, amíg abban nem kerülnek be az ő embereik. Mivel a közgyűlés előtt már voltak ilyen hangok, ezért kértük a Tisza frakciót, hogy javasoljanak neveket, de ez végül nem történt meg. Azért itt kölcsönösen vádolják egymást a felek. A Nyilvánvaló dolgokkal, miközben ezek egy kívülálló számára közel se nyilvánvalóak. Ja, az a szerencsém hogy én ilyen közgyűlés előtt végülök 15 órányi Igen. Ez, ez volt a kedden. Az Emberi Erőfőrösség bizottságán a TISZA frakció nyíltan bemondta, hogy ő ezt a javaslatot akkor tudja támogatni, hogyha az ő átla javasolt uh -huh. emberek bekerülnek. Ez egy nyílt ülés volt, uh -huh. tehát nem mondok uh -huh. el itt. A közgyűlésen ennél sokkal árnyaltabban fogalmaztak. Mi ezt úgy értettük, és ott visszahallgattam ezt a részt, hogy hát majd tesznek erre javaslatot, de ezt most nem akarják akadályozni. Lehet, hogy nem is szánták ezeket a mondatokat, de ennek ez volt az értelme. Ezért volt meglepetés számunkra őszintén a szavazás. És azért az is tényszerű, hogy ott is elmondtam, hogy jogilag nyilván mindent lehet módosítani, hogy egy alapítvány esetében azért fontos, hogy akkor lehet egy kurátort beneszteni, hogyha a kurátor maga lemond róla, vagy az mandátuma lejár neki, ugye a prokultúra útbeszés esetében ilyen nincsen. Tehát maximum, hogyha valakinek a helyére szeretett volna vissza beültetni saját által javasolt embert, akit nem ismertünk egészen a közgyűlés pillattáig és azt követően sem, akkor hát e egy ő jelölt. Most ér értem, de ugye azért a közés már elmúlt, az önjelölt meg utána jelentkezik, és az, az önjelölt az ott volt a bizottságülésen, és ott nem jelölte magát önmódon, tehát pedig hozzászólt ehhez a vitához. Tehát ő mint mi? Nagy Ervin, hogy akkor nevessük csak, aki most tegnap bejelentkezett egy Facebook videóban, hogy akkor ő lesz a Tisza jelölt, a mi, mi, mi volt jelen? Mint a Tiszának a, a, a, a politikusa hiszen ő a Tisza őt a Bizottságba tagként. Ah. Ő az emberi erőfizetők bizottságának tagja. Ül... És ő úgy él ott, Tiszáként. Miért finomodott, azt érthető volt, hogy miért finomodott az első menetben a közgyűlésen a Tiszának ezügyben a hangja? Nem tudom. Hát most lehet, hogy nem akarták finomítani, csak rosszul sikert a felszólás, fogalmas sincs, hogy miért. Mi történt a szünet után? Hát a szünet után szavazás volt, és a szavazás, ugye ez úgy, hogy lemennek az át a Szünet, minden frakció ki tudja alakítani szavazási álláspontját, és a szünet után sorba jön. Van egy indoklása annak, hogy miért szavaztak így? Nem. Önnek volt egy sejtése, hogy miért szavaztak így. Hát eszébe jutott-e a bizottságülés? Most már gondolom, hogy az volt, hogy a bizottság. De ugye nagyon nehéz, és azt is elmondtam, hogy nagyon fontos, mint hogyha, ahogy a közigazgatás írásbeli műfaj, a szeretnék embereket beültetni valamihez, ahhoz pedig kell konkrét név. Konkrét név nélkül nem lehet valakit beültetni, hiszen annak akkor nem tudjuk a nevét. Tehát anélkül, hogy a leadná erre vonatkozó javaslatát egy frakció, és még nem biztos, hogy akkor a fő ezt azt mondja, hogy ő ezzel egyetért, de ha nincs is abba a helyzetbe hozva, hogy megnevezzék, hogy hogy hívják ezt az embert, akkor nagyon nehéz, mit kezdeni egy ilyen helyzettel. Ugye azt írja a dolgozatának a végén, de ami ennél is érdekesebb, hogy komoly viták vannak a napirendre végül, nem került előterjesztések kapcsán. Ez mindenképpen új elem volt még a ciklus előző ügyeihez képest is, ugye itt összefoglalja ennek az egésznek a hangulatát, amiről mi most beszélünk, ez fontos vagy fontos talán? Tehát nyilván a független színházak szempontjából fontos, azt látom, hogy ők... Ezt és, a, de, és a közgyűlés működése szempontjából, mert engem ez legalább annyira érdekel. Úgyis fontos, bár nem akarom a majd túl nagy jelentőséget ennek a résznek, mert majd akkor a frakció Ami meg... Nem a rezsipi támogatást illeti, ott fontosnak találta? A, ott hangsúlyozta akkor az... Akkor szedjük szét, Mi, mit tekint a közgyűlés működése szempontjából, melyik részelemét problémának. Hát, az, hogy egy frakció nem javasol nevet, miközben szeretne változtatni... Igen, ez. vagy hogy kivonul és nem szavazza meg. Értem. Ez így fontos. Tehát ok, oké, akkor, akkor uh, hatpontosítsam magam. Tehát miután az eredmény szemléletből tudok nézni bármit is csak ebben a ciklusban, ezért az az eredmény, hogy nem tudott dönteni a közgyűlés, az megszületett. Az ehhez vezető út pedig az volt, hogy uh, akartak valamilyen fajta módosítást a diszafrakció részéről, ehhez szükséges minimumat Ebből az esetben a nevet nem adták meg, nem hozták abba a döntéshelyzetbe a főprogramstól, hogy ezt megtegye el, vagy nem. Ez egy probléma. A végeredmény az még nagyobb probléma, mert az vagyok, hogy nincsen függetleneknek támogató. De azt árulja el nekem, hogy miközben áprilisban könnyen lehetséges, hogy olyan történet lesz, mint a rezsi támogatás mondván, hogy megszületik. Önnek van-e arra nézve elképzelés, hogy ez miért történik? Ez a járatlanság a politikában, vagy éppen, is, éppen hogy jártsák csak egészen másféleképpen, mint amit egyébként az optimális működés megkívánna? Szerintem. ez nem mondom, hogy beleértve, rá... hogy egyébként ezt egy kívülálló. Aki nem mutat egy tízeskálán legalább nyolcas érdeklődést a független színházak támogatása és a közgyűlés napi politikája iránt, szerintem már rég kikapcsolta, mert ezek olyan részletek, amelyekkel az emberek nincsenek tisztában, és őszintén megmondva nem is kell, hogy tisztában legyenek. De az a fontos, hogy mi nézőink és hallgatóink azok követnek minket végig a dologba, tehát hogy ők Igen. ezt e, végigkövetik és érdeklődnek ez, ez iránt. Számomra tudom ezt elmondani. Nyilván valóban tudom, hogy a kommunikáció ma olyan, hogy ami 20 másodpercben nem fér bele, hát ez nem az fér nagyjából bele. A kuka. Ön, ön egyébként ezt tehát, hogy ez, ez miért történt így? És ugye, akkor tisztázzuk, hogy mi történt. Ugye, azt követően, hogy lezajlott ez a meglehetősen áldatlan levelezés Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között, megszólalt Nagy Ervin, aki ugye elmondta azt, amit ezek szerint elmondott a bizottsági ülésen is. Nagy Ervin Facebookon reagált Karácsony Gergely csütörtöki Facebook postjára, a színész azt mondta a Urbis Cultura Urbisz közalapítvány kur kuratóriumába, a tisza párt őt ültette volna be, mert szerinte egy pénzelosztó alapítványnak tükröznie kell az újonnan megvalasztott közgyűlés összetételét. Szuper! Miért nem tették meg? Nagy Ervin biztos, biztos abban, hogy a független előadó művészeti szervezetek fővárosi támogatása a következő közgyűlésen megoldódik. Nagy Ervin egyébként már politikus, mert épp úgy el tudja küldeni a másikat melegébb éghajlatra, hogy Vitézi Dávid elküldi gerget és Karácsony Vitézi Dávidot, és ebből a szempontból ezt én mondom, tehát ez nincs köze, tehát e tekintetben Nagy Ervinnek már sikerült politikusnak lennie, az, hogy ő mi a frászkúnyhónak mondja ebben a Facebook videóban, hogy 16 évesen, amikor maga még csak az érettségiét írta, én már a szkínében léptem fel és az egyetemi színpadon, ennek semmi köze nincs ahhoz, amiről egyébként itt folyik. Tehát folyik egy permanens személyeskedés, és ez egyébként végig volt a közgyűlésben egy minősíthetetlen személyeskedés, amitől az embernek elmegy az és amiről per, bár, permanensen kérdeztem még az előző közgyűlésnél, és akkor sokkal megengedőbb volt, illetőleg most ez itt egy korszakváltás itt az új felállásban. A színész szerint a kuratóni nem jár pénzzel, csak munkával, felesleges hangulatkertés, mert a Tisza párt szerint csak azt szerette volna kérni, amit egy normális demokráciában. Miért nem kérte? Nem. Most... <gül> nem Mit kellett volna tennie? Hát nevet leírni egy papírra. Akkor... Mondjuk a, akár be lehetett volna mondani Nagy Ervinnek is a bizottsági ülésen, én vagyok az, aki szeretne beülni. És akkor az egy, egy egyértelmű mondás. De nem hangzott el, azt hangzott el, hogy majd lesz név. Tulajdonképpen itt a Tiszapártnak a pozícionálásáról vagyunk szemben. Megmutatja, nem, az én szememben nem pozitív értelemben, hogy nélkül ez nem megy, és ehhez az kell, hogy később legyen együttműködő, miközben amikor nem együttműködő, ő maga tisztában van azzal, hogy nem együttműködő, mégis mást kárhoztat. Van egy ilyen olvasata. Az öntürelme tekintetben elég, elég, tehát irigylésre miért. Mert eredmény szentmélyetű vagyok, tehát a, ahogy a nyugdíjasok rezsitámogatását visszatuk kalibrálni és meg tudtuk menteni, függetlenek pénzét is meg fogjuk tudni menteni, de láthatólag ehhez kell még egy kis idő. Ezt hívják edukáció szakasznak. Nem akarok fontos gond, de szeretnék gratulálni ehhez. Köszönöm. Mit szabazott le a Tisza, a Fidesz és a Podmaniszka, amikor a törvényi kötelezettség az önkormányzatoknak, hogy megalakulásokat követő hat hónapon belül elfogadják egy gazdasági programot, erre a vonatkozó előterjesztés megtette a városvezetés, de ez a három leszabozott. Én nem értem ezt, az a önkormányzati törvénybe bekerült, amikor új önkormányzati törvényt írt a Fidesz kormány 2010-es megválasztását követően, hogy a, kell egy ilyen gazdasági programnak lennie, ami miután az, tele van stratégiákkal egy önkormányzat szükségszerűen kell csinálni, település tervek is, ö, stratégia, fejlesztési stratégiára, ö, és különböző ágazati stratégiákkal Ebből a szempontból nehezen értelmezhető, hogy ez milyen műfaj, és ezzel azért láthatóak szenvednek is az önkormányzatok de van egy törvényi kötelezettség, hogy be kell nyújtanunk, közgyűzésnek meg el kell fogadnia, nyilván mi arra tudunk van valami, hogy benyújtottuk, benyújtottuk, megtettük, de azért az fontos hozzátartozik, hogy azért a, a egy, ebben a finanszírozási helyzetben ez bárki, bármit mond, ez egy teljesíthetetlen műfaj. Tehát vagy a valóságtól elrugaszkodunk, és lázálmokat hajtunk, és akkor ilyen nem tudom, tütőkat a fogalmazott a közgyűlésen a űrsikló állomást építünk fejben, mikor tudjuk, hogy egyébként még arra sincs pénzünk, hogy az odavezető utat lekövezzük. Vagy pedig valóságot írjuk le, csak akkor azt mondja, hogy nagyon nehéz és kiábrándítható, és a köző is láthatólag ebben úgy gondolta, hogy ezzel nem ért egyet, nem tudom, mivel érten egyet, tehát, hogy akkor most itt ilyen hiperterveket fogalmazzunk meg, amire tudjuk mindannyian, hogy vagy teljesen más közgyűlés kell, önkormányzati finanszírozási rendszer kell és más, hogy vannak a pénzek, vagy fölösleges ezeket az álmokat kergetni, de azt hiszem, hogy ez ennél nagyobb problémája ne legyen a városnak de figyelek az idejében, akkor még három Igen, figyelek. Vett, akkor az egyik. Hogy vitát kiváltó döntések közül nyilvánvalóan a klímaügynökségre vonatkozó javaslat volt a legélesebb. Ebben a politikai vétót jelentett be a főpolgáröstenből a döntés szerint az önálló jogi személyiségként működő klímaügynökség budapesti közművekbe való beolvasztását kezdeményezte a kezdgyűlés. Ugye ez egy, tudom, egy vitéziféle felvetés, egy hétfős talán társaságnak, vagy a megszüntetés, vagy a beolvasztása. Ez a történet miről szól és hol tart? A, a budapesti klímaügynökséget az európai forrásból tudtuk megcsinálni, azóta és abból finanszírozzuk. Ennek a, egy ekkora véletű városnak az a szakemberek, szakembereinknek a vélemény, hogy ennek egy önálló személyiségnek kell lenni, pont ezáltal tud eh, programokat csinálni. Nyilván ha több pénzünk lenne, ennél nagyobb méretűnek mért, kell lennie, de hát ebből is látszik, hogy ha az EU nincsen, akkor még egy ilyet se tudnánk kifinanszírozni és erre mondta azt, vitézi Dávid, hogy ez olvadjon bele a budapesti közművekbe, és ott lássa ezt a tevékenységet és ne pedig önálló jogi személy legyen. Főpolgármester kitartott az önálláspontja mellett, hogy ennek önállónak kell lennie, majd elment egy olyan vitába a dolog, hogy akkor a, milyen szerződéseket kötött, és milyen Facebook posztokat ír a Budapesti Klímaügynökség, és milyen ö, videókat forgattak le, és hogy ez hatékony egy ilyen videót leforgatni, vagy nem, és ez is mutatja Vitézi Dávid szerint, hogy nem kell, nincsen önállóra szüksége egy ilyenre, hanem az olvadjon bele, hogy legyen divíziója a BKM-nek. főpagármester azt mondta, hogy és ezért erre vonatkozik a politikai védő, hogy miután egyébként az önkormányzati törvény alapján neki van szervezetalakítási alakítási jogköre, és ezzel kapcsolatos előterésztést tenni a közgyűlés számára, ezért ez a döntés, ez maximum egy ajánlást tud lenni, és ezt az ajánlást ő jól alaposan elolvasta, és nem ért vele egyet. Az közösségi költségvetés, az majd két hét múlva lesz, nem akarok nagyon visszaélni az idejével, lehet, hogy Baranyin Krisztina bekerült az ötven legbefolyásosabb nő közé, de azért az meg, meglepő azok a színeváltozások, amelyeket egyébként egy ilyen, ugye erről is beszéltünk régen, hogy milyen éles hangvétel van személyeskedéssel, és aztán milyen barátian tudnak megszabazni dolgokat. Ugye nem régen még Karácsony Gergely volt a főváros leggyávább főpolgármestere, és aztán itt már ezen a közgyűlésen ez a hang egyáltalán nem volt tapasztalható, azt követően sem, hogy egyébként az ő napi rendi pontját nem vette. Klasszikusokat csak korrektan, tehát nem a főváros leggyávábbjának nevezte, hanem a világ leggyávábbjának. Bocsánat, elnézést. El elnést. Balanyi idézünk helyesen, és viszont azért ennek van mégis utélhető, mert Vitézi Dávid tegnap átvette ugyanezt a szóhasználatot, tehát ő is a világ leggyávább hát Most idézni, hogy de ennyi hülyeséget nem fogok beszélni, mert, mert ez, ez, de én ezektől nem tudok függetlenül, és köszönöm szépen, hogy, hogy kiavított, de a Pride-ra egy pillanatra visszatérve. Uh, Tegnap a kormányinfon egy váratlan kérdést intéztek uh, Gulyás Gergelyhez, aki felkészületlennek bizonyult, mert uh, nem olvasta uh, az írományt, uh, nem mintha mindent olvasni kéne. De hogy ön például mit gondol, hogy a T11-311-es Novák elődnek tulajdonítható Magyarország cimerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésről, a törvény ami ugye arról szól. Olvasta? A mondom, ezt a tartalmat azért nem mondom, ezt a törvényjavaslatot olvastam, de a tartalmat azt hiszem ismerem. Igen, tehát ami ugye azzal kapcsolatos, hogy Mindenki köteles megérőzni. tehát ugye az elmúlt években rendszeresé vált, hogy a hivatkozott rendelkezéssel érintett középületek homologzatára, szexuális nem irányultságú csoportok, és a javaslat célja annak, hogy ennek a nem kívánatos jelenségnek véget vessenek részint úgy, hogy se az épületen, se az azt megelőző, tehát az, az egyébként az előttelevő tereken nem lehet ilyen jellegű. A középületek homogazatán a Magyar Nemzeti Lobogó mellett azzal azonos méretben, mint egy egyenrangúként történő elhelyezéses sértés, alacsonyítő módon meggyalázza Magyarország zászlaját, tehát hogy ne lehessen egyébként ilyen zászlókat elhelyezni. Az önvéleménye szerint ezt nem fogja szavazni a parlament? Napi veszi és megszavazza? Nem Majd. tudom, hát ugye, tegnap azt láttam, az erre vonatkozó részt a kormányinfón a Gólyás Gergely azt mondta, hogy lehet, hogy ő megszavazza, ha pedig a... lehet, hogy megszavazza, akkor szerintem közel vagyunk ahhoz, hogy meg is fogják szavazni. Üh, én nem... nem én... Ez tényleg a, nem a valóságról szóló vita, abban a szempontból, hogy így is, úgy is akkor lesznek ilyen zászlókint, mint ahogy most, euh, még inkább kitettek az önkormányzatok, hogy itt jöttem ide, is láttam a Erzsébetvárosi Önkormányzat, szerintem ebben az időszakban még nem tette volna ki a szivárványos színű zászlót, de most már kitették, tehát pont erre Jó, ha már inkább... tartunk, akkor az, amiről Vitézi Dávid beszélt, ugyanakkor arról a való hivatkozással nem volt szó a, közleked, a hetedik kerületi közlekedéssel kapcsolatos pont, hogy azt hogy levették napirendről, hogy ezt kérte a polgármester, és ugyanakkor a Vitézi pedig arról be Beszélt, hogy ez teljesen tudomásra behető lenne, hogyha az ő tárgyalás időpontjait nem mondta volna le a polgármester, és így ennek következtében ő nem látja indokoltnak azt, hogy ilyen méltányosan járjön el a közgyűlés. Ennek van jelentősége, vagy nincs jelentősége? Szerintem egy demokrácia vita ez. Tehát nem is tartalmi arról szólt, hogy a belső Terézvárosnak a polgármesterét Niedermüller Péternek hívják. Miért hívják így? Mert a választók őt választották meg, és nem mást. És hogyha egy polgármester azt kéri, hogy vele egyeztessenek, miatt a fővárosi közgyűlés ilyen egyébként a belső terizáros életét alapvetően azért érintő döntés születik, akkor szerintem erre van lehetőség. Aki és aki? arra, hogy a bizottsági ülés után kedre volt egyeztetve egy időpontja a bizottság elnökének Vitézi Dávidnak, és a Jó. polgármesternek majd ezt lemondja a polgármester. Szerintem a én nem vagyok Niedermüller Péter, és sose leszek az, de, de lehet, hogy azért ebben neki annyiban igaza van, hogy talán nem a, akkor kellett volna erről egyeztetni, amikor már a bizottsági ülésen is túl van az egész, és majd akkor kedden, majd egy fél órában elrendezzük ezt a dolgot. Főpagánsten, Ebből korrekten azt mondta, hogy ő azért, mert megígérte a Igen. polgármesternek, felteszi azt a kérdést, hogy a közülés vegye le és legközelebb tárgyalja, és azt is elmondta, hogy meg fogja ő ezt szavazni, de azt is elmondta, ha viszont a közülés úgy dönt, hogy napirenden tartja, akkor egy módosítójavaslatot ő készített, amely módosítójavaslattal együtt viszont támogatni tudja ezt az irányát a dolognak, és ebben nem szakmai vita van a dologban. Neki van egy olyan, hogy egy kerületi polgármester megkéri, hogy nem most tárgyaljuk, hanem egy hónap múlva, és ha egyeztessen az előterjesztővel, akkor ő ezt föl fogja tenni szavazásra, nem csak most, hanem legközelebbi alkalommal is. Az előbb rosszul idéztem az önszövegét, az országos politika ügyekkel, talán ennek a közgyűlési ciklusnak a legérdekesebb része, hogy az országos politika ügyekkel átíthatott hosszú viták is lehetnek, miközben az aprófukai szolgáló előterjesztés teljes, vagy szinte teljes konszenzusban fogadja el a testület, ilyen volt a drogstratégia, végrehajtásra vonatkozó valójában beszámolt kér előterjesztés, és itt még sorolja tovább. Tehát, hogy miközben megy az áldatlan vita, azt követően megszavazzak. Így. Módosítás nélkül egy Színház. Nem, apropo tehát nyilván azért látom, és nem vagyok naív, tehát tudom, hogy vannak előterjesztések, amelyekben csak a hívószavak miatt kell az a előterjesztés, hogy utána lehessen annak kapcsán beszélni például a kábítószerügyről. Maga az előterjesztés arról szólt, hogy a Fővárosi Önkormányzat egy számoljon be a legközelebb ülésén a közgyűlés számára. Oké, miért ne lehet csinálni, de nyilván az előterjesztés nem ez volt a szándék, hanem az volt a szándék, hogy téma legyen a kábítószerügy ügy, hiszen a kormány most ugye az egyik top politikai prioritásává tette ennek a tematizálását. Akkor most mennyiben módott más, mint hogy színház? Nem mondtam, nem, nem akarom, hogy egyrészt szerintem a színház a színház, okay. mondtam független színházakról beszéltünk, az elején ne keverjük őket össze szegényeket, mert a végén még a közgyűlés a független színházaknak oda nem adott 150, millió saját magára fogja fordítani, és az nem lenne jó senkinek se, ebből következők szerintem a kettőt nem mossuk yeah. együtt. Végül, de nem utolsó sorban, ugye Karácsony Gergelyel az ismerettségem évtizedekre visszamenőleg van, nem volt még... Gondoltam, hogy jönni fog. Ez nem kiadható. Oké. Okay. A helyzet az, hogy ez a műsor mindig is vérrel, lelkesedéssel, némi szakmai hozzáállással készült, de a lelkesedés és a vér az mindig része volt. Tehát én, ha ezt nem teljes odaadással készítem beleért, vagy attól persze még lehet rossz, akkor nem vagyok benne jelen. Az érzelemnek ebben a módjában, ahogy én emberekkel beszélgetek, függetlenül, hogy régebben se volt divat, a jelentősége tízes skálán messze közelebb van a tízeshez, mint az ötöshöz. Nagyon régóta ismerjük egymást. Nem volt automatikus, amikor Papság Ferenc megszűnt polgármesternek lenni, hogy folytatódik az együttműködés zuglóval. Már akkor nyilvánvalóvá tette Karácsony Gergely teljesen racionálisan is akceptálható módon, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha egy önkormányzat arra fordítja a pénzt, hogy egyébként egy külső céggel megállapodva a kommunikációját, egyebek között ezen személy vagy szervezet révén valósítsa meg, de négy éven keresztül azt kell mondanom, hogy többé, kevésbé e, e, jól működtünk személyes találkozásokat is közbeiktatva. A főpolgármester megválasztása idején vesztettük el egymást, illetőleg tűnt ő el, amiben egy ideig próbáltam rájönni arra, hogy ennek mi az oka, de mitán ő erre egyáltalán nem adott magyarázatot. Én nagyon nehezen de tudomásövettem, vettem. Bennem ezek a kapcsolatok egészen másféleképpen élnek, mint ahogy adott esetben ezt a másik megélén ezeket egy terhelhető, magánéletben is akár igénybe vehető kapcsolat, ...nak tartom, akkor is, hogy egyébként ezt nem veszem igénybe, ami persze könnyen lehetséges, hogy egy totális félreértés a részemről, de sok ilyen totális félreértésből állt az életem, és azért én ennek annak idején, és még jelenleg is nagyon sokat köszönhetek, mert ez egyszerre több annál, mint munka, és egyszerre kevesebb, beleértve, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a munkámmal összeférhetetlen elemeket nem illik, és nem jó belekeverni a munkámba. Egy normális távolságtartó kapcsolat van közte és köztem az udvarias how do you do szintjén. Uh, ugye uh, én megpróbáltam vele kapcsolatot tartani a megválasztása után, hogy akkor ő legyen, mint főpolgármester avval kapcsolatban a referáló, ami a fővárosal kapcsolatos, ez ezek után nem jöhetett létre, kopróbálkoztam tütőkatával, ami szintén kudarcot valott, és ugye Horváth Csaba révén nyertem meg önt, és ez egy számomra nagyon is jó együttműködés, ugye az ön számára milyen, azt én csak abból tudom lelmérni, hogy eddig eljött. Tehát az ön esetében most itt ilyen szenvedicsérést nem várnék. Miután ugye én egész nap otthon dolgoztam, Beteges mértékben hallgattam, tehát azt gondolom, hogy nagyobb mértékű figyelmet kapott a fővárosi közgyűlés a részemről, mint amit megérdemelt, de hát nem tudok kevéssé figyelni. Melyik pártból volt az a felszólalás, aki idézte a mi kettünk beszélgetését? A kejfegés, fidesz, fidesz, volt, a fidesz, fidesz, fidesz volt. Én már arra sem emlékszem, hogy pontosan mi hangzott elő, még emlékszik? A, a felszólásában? Igen, igen, igen. A Vizsgálóbizottság, vagy Eseti Bizottság, a budapest Brand Eseti Bizottság kapcsán kérdezett engem jó régen egy ilyen adásban, és annak kapcsán mondtam el a véleményemet. Amit tartok. De, és ez nem tetszett a képviselőnek, amit így elmondott. És amit itt elmondott, és aztán ön erre az úgy reflektált, csak emlékezetből mondom, nem néztem vissza, nem tulajdonított ennek a felszólalásnak tulajdon, jelen, nagyobb jelentőséget, és azt mondta, hogy hát ennek, az, ami itt elhangzott, egy valaki biztosan örülhet, az, a, az, az, az fiala János a kejfejjacsi felemlegetése kapcsán. Igen, ez volt az egyik tényeljetes, a másik tényeljetes pedig, hogy elmentem erre a bizottságra, egyedülként engem hívtak meg, és az a képvisel, aki most itt hozzászól, kérdezni kérdezett, sőt, szerintem még ott csak volt. Igen, hát ez a fontosabb része, ez tagadhatatlan. Amire a karácsonynak nem emlékszem rá, volt egy epés megjegyzése, ami ennek a műsornak a tömeges követésével volt kapcsolatos, és amely arról szólt, hogy ez nem tartozik a a legnépszerű, vagy a leghallgatottabb, vagy a legnézettebb műsorok közé, és ott átmenetileg egy olyan 27,5 másodperc erejéig, ami szokatlan, de egy párbeszéd alakult ki, amiben önmoderálta a beszélgetést, de hogy ennek van jelentősége, így, úgy, amúgy. A szakmai van, a személyes hiúságomat én félre tudom most már többé-kevésbé tenni, ott a szakmai hiúságomat nagyon megsértette a főpolgármester, ami azt mutatja, hogy még mindig tulajdonítok neki jelentőséget. Ön pontosan úgy járt el, ahogy el lehet járni, nem tudom, hogyha ön nem így járt volna el, akkor én egyébként akartam volna el folytatni önnel a beszélgetést, de ön a maga módján helyre tette a főpolgármestet ott, a tekintetben, hogy lehetséges, hogy nem ez a leghallgatottabb műsor, de egyébként van egyéb irányú jelentősége. Hiszen fővárosi közgyűlésem, az elmúlt időszakban szerintem egyetlen egy műsorba se intéztek. Ebből több <coughs> alkalommal is. Köszönöm. Vizsgálóbizottság üdésen is üdézték ebből a műsorból, tehát szerintem a műsornak nem a hallgatottsága önmagában az érték, hanem az, hogy e, ezt e, például politikusok beemelik-e a igen, ez még inkább így volt, és én erre mindig büszke voltam. Szerintem Igen. túl nagy jelentőséget ennek nincs a dolognak. Vége. Nincs vége. Uh, és egy olyan beszélgetésben megyünk vele, ami már túl nyúl... Nincs vége. Nagyon... De, de, de, de, de egy másodperc alatt befejezem. Uh, ezt követően én írtam egy SMS-t a főpolgármesternek, és eléggé kerteletlenül megírtam az ezzel kapcsolatos gondolatomat, amire ő viszonylag gyorsan válaszolt, és azt írta, hogy igazam van, és elnézést kér. Ennek az elnézéskének a jelentőségét egyetlen egy dolog csorbítja, hogy az, amit egyébként én magánemberként megkaptam, az a közgyűlés előtt nem hangzott el. Nem gondolnám, hogy a közgyűlésnek is ezt el kellett volna mondania, de a közvélemény számára az marad meg, ami ott történt, és nem az, amit ezután sms elküldött. Miután nekem... Ezek fontos dolgok, és miután a kiállás a másik mellett, vagy a nem kiállásnak így jelentőséget tulajdonítok, szerettem volna megköszönni, vagy nagyon is normálisnak tartani, a kettő nem ugyanaz, ahogy ön cselekedett, és súlyosan kikérem magamnak az, ami ott történt, jól esik, hogy magánemberként elnézést kért tőlem, amit itt most köztudomásúvá tettem, de miután erről az emberek ott nem szerezhettek tanus, ö, ö, tudomást, ez amíg élek bántani fog, és hogyha valaki emiatt kiszerűnek tart, vállalom, és a további beszéltet. itt véget ért, de ezt mindenféleképpen szerettem volna elmondani, tartoztam magamnak ennyivel. Önnek is. Karácsonynak is. Szerintem egy 12 órás közgyűlésen nem a felszólási részben, és most nem kell nekem a főpaganstát védeni, hiszen elismerte is, hibázott, az, hogy egy Azért hallatszódhatott be ez a mikrofonba, amit én beszéltem. Ez a dolog, egy ilyen rossz megjegyzés, ez nem mondom, hogy belefér, de szerintem bele. bele. Nem Egy dolgot szeretnék. Értem, hogy a szakmai a hűs, a személyes hűség mindig dolgot... nagyon erős Ugye, emberben. Vannak ezek a véleményműsorok, ahol négyen ötten ülnek egymással. Sokkal vele. keményebb dolgokat kapott tőle, De... Lendőjünk túl rajta. Len, lendüljünk túl rajta, illetőleg akkor maradjunk. Vaj, a, vagy ne lendüljünk rajta, így, így, így, így is a leghosszabb beszélgetésünk volt, elnézést, hogy eddig tartott. A jövő héten nem leszünk, két hét múlva pedig folytatjuk. Ön szerint lesz rendkívüli közgyűlés a színház, a független színházak hát Én csak reménykedni tudok benne, de ez kell hogy az, hogy kapjunk papírt a kormánytól. De remélem, hogy lesz. De most az a színházad, de most én arról beszélek, ami a... Jaj, a... Ja, hogy a, ami a független színházakat illeti, az áprilisra marad. Hát, ha van rendkívüli közgyűlés, be tudjuk azt is vinni. Ha, vannak nevek. Az, amit egyébként Nagy Ervin tegnap elmondott, annak egyébként hivatalos nyoma a fővárosi levele. Mit. Mit kéne kapni a fővárosi közgyűlés? Legalább nem Nagy Ervinnek, de mondjuk a frakció vezetőinek azt mondani, a főpolgármester vagy felém, hogy így hívják. A ez egy mondat, vagy ez egy levél? Tehát ennek írásos nyoma kell, hogy legyen? Őszintén, ha ez egy mondat, amit nem von vissza utána, az is elég nekem. Hétvégen csak a saládjáig? Igen, igyekszem. Dörö.fialajanus.gmail.com <tos> <The tos> Köszönöm, Köszönöm szépen! szépen.